فهبان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن قفر فإن الله هاني هنا للعالمين ولياهل الكتاب المتكرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون ولياهل الكتاب المتصدرون عن سبيل الله منا ما تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافر عما تعملون ياه الذين آمرون تتعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وأكايف فذكرون وأنتم تتلع عليكم وياتب الله وفيكم رسوله ومن يعتص بالله فقد هدى إلى شراف مستقيم. صورتِ آلِ عمران دریح سیو پدی کې بیان د سلور و مزامینو بی ترقی اولِ عیسیٰ کے درش پی تایاتو نو پائی کی اس بات ده توحیدو او پسفاتو کې عورتِ پا خلقوکو چا الله اللہ سرا مخلوق برخدار کرو لکی عیسیٰ علیہ السلام او مریم داغه عاجزی بیان کرا دو شبات او رد یو بابونو هر باب پاول کې داوود توحید او جواب دو شبه د نسوارایو اول باب پاول کې ویلو الله لا اله الا هو باب کے داوود توحید ذکر کړ او پاول کې شاهد الله انه لا اله الا باغه دللا درم باب کې پاول کې داوود او توحید ذکر کړو الله هم مالک الملک تو ذل ملک منتشاه او وتنزل الملک مم منتشاه او تو عز من تشاو تو ذل من تشا بيدک الخير باغه توحید باندې اول باب کې جواب د شوبې د نصارا وکړیو شتا سوای عیسال سلام ته انجیل کې الله ابن ویله ده نو الله د سن انجیل کې یا بنیا لفظ نه دی ویله او کې ویله وو خرو متشابیا نو د لفظ ایمن داد متشابیات نه دی اولشتن او کوي ندا ابن پماند محبوب سره ده او جما محبوبا په دویم باب کې جواب کړي يو دا د زانه سراو د نه کړیو وله بغیم بینهم دریم باب کی تفسیری جواب کړو چاغ سرنګی الله هو تا ابن وئ او سرنګی تاسو د الله سره برخدار جوړ وئ داغه ټول شجر نسب او غالاته محتاج دي داغن یا الله توئ انکا انت سمیواللیم یقینا انت خاص اوریدواله یو پوئ الله الله ستغوند او ریدولو په والا بل سوق نشتا داغه موروی دی سالي سلام مريم ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب يا الله الله ذکور کوي زنه شو مورکول مريم وي الله ذکور کوي چاله شو خوږي نو كاغه الهاوي نو هغه به ذکور کاه مخلوق ذغه ماما زکریا علی السلام پیغمبر دے اللہ تا دے اللہ و و دی الله ته محتاج دی انکا سمیو دعا یقیننته الله اور ذلول والے دعاګانو قبولولو والے دعاګانو کارا الہ او مددگار وې نو هغه به دعا قبول لا نه لا قبولولو والے فرشتي محتاج الله ته الله او کذلک الله یفعل ما یشاء كذلك الله يخلق ما یشاء الله کئ الله پیدا کئ موږ نشو کولې موږ پیدا کولې فرشته نو چې فرشته پیدا کول نشو کولې نو تاسو څنګه به جبرئیل بچو ورکه چې انما انا رسول ربک ها بچو څنګه بیا ورکه او پنځه مثال اسلام په خپل وی ان الله ربي و ربكم فاعبدوه بشك الله زماستا سرب دې نو فاعبدوه دا غه عبادت کوي ټول شجر نسف دا الله ته محتاج دي او تاغته اله وي نو د شبي جوابونه وکړو او دعوت توحید پاره باپ او پاره دلایل اوس د دې زینا دوی مې صورت او پدې کې اسباد د رسالت کې یو سل یو حياته فورې پدې کې اسباد د رسالت ته چې نبی عليه الصلاه والسلام الله لګله او د پاره دروش او د هدايت د مخلوقات د پاره نو مخ کې چې اسباد د رسالت نو اغه اعتراضونه کړیو چې تاسو څنګه دین بیانې مړه خدا خداسه ملګری د دادې ری دان منې دان منې نه اعتراضونه نو دل تکی داغی اغا پلیتی بیانی پینزلن دا احلی کتابو کې کتابو که یهودمو اپویا خلکا او پا احلی کتابو که نسوارامو امیانو نو آغدوالا یادی پینزلنس پلیتی دا احلی کتابو دا نسواراو بیانی یو پلیتی داوہ اتخاذ و لحبار و روبان فی تحلیل و تحریم پل پیران خپل ملیان نیول په حلال په و چاغې حرام والی چا غیطا بسو بی و دا روا دی وی دا برواؤ که پیرسی پا اوتو بی ناروا نو آغی با ناروا اکل اگر کاغ برواؤ یعنی دا لا روا و ناروا تے نکتل د خپل پیرانو د ملیانو روا و ناروا کتل لکه اسموی وی زمین مولی سب که په غلط منگا پس روا نی سریعا ارته چکه یې زموند مولا په نیت نیت ته دام دامدالي کتاب او یو پاوله یو پالिती دا الکه تهغه د مولا په نسنګ نیت کې ټیک دا نیت خو په موس کې هغه پسې خو پارسه کې هو به شنه نیت نه کې هغه انسان دی داغه نخم کې دی شی خرابم کې دی شی نو ته باید اگر سم نه نا دا هو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجموعه الفتاوی کې دا غوول ذکر کړی دي امناج وسنن ابویا اپای کیم شیخ الاسلام ذکر دي چې امام ابو حلیفوی کزما قول تاسو ته تا اورو سيدو ا تاسو ته تا مخه تلای تاسو ته تا اورو سيدو او هغه د قران سنت پا گینو کا. وی او دو قرآن دو سنت په برابري ګینو فشد عليه منګول په حقیقت وي معنا او کغه د قران او د سنت نه خلاف نو فبول علیه بوله متیازه پیوګه نو د امام ابو حنیفه جزا ما قول تاسو ته ملا او شاره خلاف وی لمتیازه پیګه ته زبده پیرو د مولا را خبرمنم کخه یو کړه به داد يهودو پلیتوا نو یو پلیتي داوا چې حلال او حرام چاغي بسوی نوغه به ګلل دوی مو پلیتي یا لَلْكِتَابِ اِلَىٰ کَلِمَةٍ سَوَائِم بِينَ وَبِينَكُمْ اللَّهَ نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ دویمَ پَلِتِي احتجاج بِالباطل فَبَاطِلُ دَلِلْنِوَل فَبَاطِلُ بَانِ دَلِلْنِوَلَك یا لَلْكِتَابِ لِمَتُحَاجُونَ فِي برائیم او کتاب والو ولی جگڑک چې تاسو وایئ ابراهيم عليه السلام يهودي دي يا نصراني تاسو څه دا دلیل ستاسو غلط دی چې تاسو د هغه باره کې جګړه کوئ اوس هم جګړه کوي نه دا شایزه جایزه نه ک تاسو د دلیل سړي قران مو ولاته فماله سره به علم چې په کم څه تاسو د دلیل نه نو هغه په سمځه هغه م دلیل مو سره نشته ولاګاري امي سره څه دلیل لې چې تو یو خبره کې یو کار کې یارانو بیا وای زه خبر نه ما زمون پولیس په کوز دلیل زمو پولیس دی دا خود مشرکین وقیدوا چې انا وجدنا آباءنا علی امته زم ما پلا ورو نکب وکول دا دلیلو نه په غلط او په باطله بس دلیل نه دي چې تاسو ته پته نه دی یو شی وایره پته ما نه شي تاسو ته پته ی مونږ پاګه کار باندې روان کی او بوزه داغه معلومات مونږ ټولو ته یی دا سوای دریم پلیتی یوکم اویا ودتو آئی فتو من الکتاب لیوزل لنکوم مومنان گمراکول اجزانان امیانوی اواغی دو گمراہی پلار روان کی کلو تا کنجشن شرط وی کلو تا ملی اوڑی کلو را رسیگی کلو وی سرکیگی کلو گور حدیث کراغی دا طول لارد گمراہی دا امیانو دی او دای پهدید لکوو ګمره او یغو یاره ټیک به ځ کوي چې ملی صب دینوقال ته خبره خو نه کوې او که مونږو تهڅی خبره کو غدانو ملایان نه پوږي او کاغا او ته خبره کوي و ملی صب دی نو د ځانه خبره خو نه کو نو دا د د دا کار دی خ پو د یې چې زمنږ په خبره ترازونه کوي او هغه خبره یادې و مه د ځانه خو به نووي نو ملی صب دی اغه پویږی منګه حدا د رنګ سرورم پلیتی یا ال کتاب لم تک فرونه بیاات الله انکار د حکمون الله نه چه د الله حکمی دا لا الله یا تن انکارو یو یا کی پنځم پلیتی حق د باطل صدا ګډوډول حق پټول یا ال کتاب لم تلبسون قبل باطل او کتابوالو ولی حق غډوي د باتن صداواله پټوي هاکه وګورا 70 ملک خلق به عالمو ویژه پنځریان د دعاو منې د خیرات منې د شفاعت منې د کرامت منې د یولیاں منې د مولود منې دا چېری پروپاګانډې به والے او ټول خلقو تالحمدلله پته ولګي دا چې ودا حسين خلق وے. داه قران منون کیو خیرات منون کیو د دعا منون کیو وګوره دغه حق او با دل دا نه وې دعا خوشتا دعا منی خود دعا هغه ہے ات چتا سو جوړ کړي د ځان نه ولا اغن منی نو دې وګوره دعا نه منی دعا نه منکل من دعا منو خو پختہ کمہ طریقہ چته کې چې خلق پزور جمع کړي د سنت او نقل دا ہے ات نه منو موږ دعا منو خدای جنازې نورسته ته خلک یې ساره نو, نو دغه دعا دغه نه منو ځکه پیغمبر پاک کوئی فورن کټواله د جنازې نه پسته به نه یې ساره دا دنګي دوی صدقه نو, نو دا پروپاګنډي به کول نو چې په دېونو ژوند خلکو تپاتورګ د دې منی نبیایو ګور د حیات النبی نه منی د پیغمبر عمر منی نو پاغي په پنجاب کې چې ویل ته کې چې وی لالحمدلله ملګرو هغه له زور ورکړو قرآن رو او سنت په غوږه رکاو شو دا داغو هڅه خبره نکړه یو خبره او کله بل خبره دا حق ز باطل سره ګډ وټ کړی دی او په خلکو ایشتباره اوشته را دا د یهودو او د مولایانو دا کارو او سم دا دی او شپګه ما له تاسو راته پوښې کوم نو کیږي اول ماته او کوسوي تاسو پاره کې کسالوې چې دی حدیث ملاحظه کو قطن منجیدا حسق پنپیرے او پنپیرے چې کړت پریوږي کنه نو خنجر چې پریوږي اپاک دی او چې پنپیرے پریوږي هغه پلدته ها مې دا ما ته یو خبره کوله هم خپل دا حالت تیر دی مخلوق دا زکه دا چاوي زرو مونسه ویری مونسه وګوره زموږ مونسه ویری دا نو چې قران سره ممنگو آئیو دی پسی من نکی گی من قرآن دل پیشکو سورت بقره کتاو سماویلو دا بیوکف دی ولی بیوکف دی زکر دی د پیغمبر دا تریقی نکڑی دی ایلا من صفحا نفسو او چې اعراضی ہوکو نو بیوکف شو سیقون سفا اطراز پیغمبر پسونا تو باق پرستو کوي کئی نو دا سیقون سفا بیوکف دی د طریقې پیغمبر نه خلاف کو تهویری قرینه انك اذا من الظالمين ظالم دي او چې حق په کړه سره د پوهه نه دلته معلوم دي او حق نه کی راکې نو اولائک یلعنهم الله ویلعنهم اللاون میمغو ايو دا به وقفي دا ظالمان دي دا داسري لعنتيان دي لعنت پس خلک مونږ کي ظالم په چې خلمون پهمونږ د دا پهټول چې د قر منږ د قرآ نه سې تو چېڅوک دغه کارونه کوي ظالماندي لا نتیاندي وقف دي او ټول فوق کنځ را والله دا, دا چه تا قرآن و ګوره کورو و ګوره هغېوي صفی پهې منځه ن کېږي زمنږ م دغې دا چېتهقرور او هی سو فکره کې پ پریپېمون کېږي دا ما په خی مګ ب وکوفی ته ظالمی ته ملعوني دا تا ټول کاونه کړی په دلیل سره تا پسی مونږ کی ما پسی غوګیږي ځکه چې دلیل تاسو ده نشته دا کله به دا خبره کوي کله به دا وي دا رنګ شپګمه پلیتی د هغه سوا ها پلیتی تلبيس الدين على الضعاف تا کمزورو دین ګډوډ کی دیوځنه زباه دی او خپله خاص له وزنه که خره خبره یوړي د د ځ من د بوج بیا راې زهحتلوسه کوشش کوم چې خپل در سره تدری سره مطال سره لیاو اوخوا مخه ملجرې درس د ختم د بیایان د بیاتلې یو خوا مخه مسله راجی بیا اوړېیدري نو د خلکو خبره ف ډیې زیاتي دا خبرېڅوک به یو اعتراض کوي تبارته پته لږې بیا هغه وقاله تو فتو نه ل کې تاب عامو ب لجیون چې تلبی صد دین الضعفا پاک کمزور الکه ساره خبره مانا ماځيږه زماره تاسوک مانی دا ورته وګا ابي او د سړی تاسوک مانی خلک ولکه ګوره کدا سيد دین ونه پلانته ولې واولې ده څوک ته جماعتي دلاله څوک ته بلطاله هغه جماعت کیونه نو جماعت کې رسنه وونه هغه ځان دې سره دا ګټ کړو د پاره د دې چې زز موږ سو شورتو شي من تارکه سوخه الحمدلله چې اګهد اشاعت او توحید و سنا په پلیټ فارم او مشوراکه داخلي وګورون غمو ته وای اچکه مو تد یوږه غن شورا کی دي هنه په جماعت دي تاسو خو موږ جماعت کې حامیانم را زیات دي ناراضی ویل کوم تاسو درز کیو پوه شئ موږ خبره منو دارنګي او مو پلیتی وصیت په دین باطل باندې په موضوعي احادیث باندې عقب خلق ته پیشکۍ منګلت ډوره حدیث کې راځي لولا کلاولا کله ما خلقته الافلاک ډوره حدیث کې راځي چې کله قبر باندې یو سړی تیریږي د پلور مسلمان او سلام پیش کی هغه سلام واپس کوي وګوره په ویګي کنه وګوره حدیث کې راځي ها چې د قبر نه لاس نه واخ کاځه تی عمر دا سره ده سب وګوره د منګلت موضوعي د کوسې دا به خلق ته پیش کړي ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ايوتا غلط احاديث وسيات پاغه باطل دين باندي يختسو برحمته يشاء کم گن بده بیان یو یو د هديس اغه ضعیفو موضوعی رالي جوابونه کې نو پتی بلا وختونه بیا لګي حدد هيو نه ده اتم پلیتی و کتاب خیانت کول خیانت ګل حزر کا لوی خیانت چې تا لا الله علم د دی دیندار کو تا خلکو نه کو نو دا خیانت نو هدايه خپل مفادو ته پاره ده خپل مقاصدو پاره خیانت کوي په دین کې نه هم پلیتی ليتي دو دوکه متява ان منهم لفریقی یلون عل سنتوم تحریف بکای آلی رلی جب کله یو خبره زما مقصد دانو نه زما مقصد داد ما دا شوی ها داده دای کار د یهودو او اولسمه پلیتی پنیکانو بندگانو درو جوړول یو کمتیا ما کانری بشری نه یو تهو الله الکتاب او الحکما والنبوہ وګرا اولیا ویلو چې په چا باندې تکلیف راغې او زما دربار تو چوکر ترانغه نو خنید خپل غاله دی کمر شنو د خپل غاله مرشه ما د براغه نشه ما بچ کړې وې واطا ولدا ته پوسکه چاغه ځان ولې بچنه ک خا ورو ته ولې ته فکار جاغه ولزان بچ کړې هغه دا خبره نه کوي دا ماو ته به جوړی کړي دا خبره کو نو عبادت دون الله ولیکن کو خدا خداوي ولیکن کو نو ربانی نم ما كنتم تعلمون الكتاب اخو ربانی جوړ شوی یو لسما پلتی د الله د دین او د کتاب ناولیدل یو اتیاوائزا خز اللہو میساکن نبین لما آتے تک من کتابن و حکمہ لطؤ منن نبیهی ولتن سرننهو ما وعدد انبیاء ناگستیوا کستاسو موجود گئی گئی او پیغمبر راگئی نو خاما تاسو پاگئی ایمان روڑی او داگت آئیدو نو صدبہ کوئی حر چا چو حق پر سالم راگئی نو نور خلقو لپکار دی چا خبره اومنی چا دلیل سرئی او دغه او نصرتو کې دغه امدادو کې دغه تعاون کې اوشه دا تعاون به کې نو تعاون او د مدد بځای ته خلک لمسه دا هغه خلک منه کې 파غه ترا زونه کې او علی کتاب دا کارداري کتاب ول چې څوک دا کار کوي د علی کتابو په لیږد کې زه کومو کومو کې حکم مړي کې دوه لسمه په لیتی ارتداد ان دین د دین نامرد کېدل ا ش پګات یا کې و یا د الله قوم کفر وو باید ایمانه ان الرسول ک خوت پته اونګې دا چې پیغمبر حق دی پیغمبر او بیا خلاف بی بیا کفر وو بیا په کفر کې خوت مسلفت اونګې دا چې دا مسله حق ده سیدا دلایل سیدي یې را مار بل دا مونږ زکه مونږ دا فلانی بیانې فلانی خلک ک بیانې مونږ زکه نه بیانو باګیم بې نو د یالسه مبلتی درې لوی نمبر آیات افتراء علانبیا پامبیاو دړو جوړو یهود وی چتا سوای مونږ هم انبیا منو نو څنګه تاسو منه هغه چې وغخي حرامې کړی وي هغه غلانی دي حرامې کړی هم انبیا وغخي حرامې کړی د یهودو اعتراضو نا انبیا وغخي نه حرامې حرمت لغوی اې کړې حرمت شرعی یې نه کړې حرمت لغوی دا چې په ځان بندې کړې وي او حرمت شرعی رسوځو بیان کوم حرمت شرعی چې هغه د الله تر افنه هغه حرام وي ناغي په ځان بندې کړې وي د د بيماری او د علاج نه کل طعام کان حلل لبنی اسرائيل الا ما <تصفح> حرم اسرائيل ولا نفسه پاک نمی او سوال لسما پليتيش پک نه مينم بريات ان اول بيتن او جعل الناس اللذي ببكت مبارك او ودل للعالمين اول قبلته بيت المقدس او ګور اوسمي قبلې اول اوله قبله هغه بيت الله المقدس نو نو يهودي بيت المقدس اوله قبله دا اوله قبله الله هو الذی ببقته اغه د مکه چې مکه کې کمکور د رب العزت ده نو غوډون به او پینځل د پلیتی یو کم صلات کې د الله دی کتاب نه خالق بندول قل ال لی اللہ کتاب لمتصدونن سبیل الله او د کتاب خواندان او پوهه خالکو ملیا ولی بندوی خلک د الله دی کتاب نام با خپل متنه کي نو لو ورزی الحمدلله تشي ورته کي ها او نور چې غ طالب سي زيل زينو دا غنم خلک بندي طالبو بندي یو مولاو خزم زمنګ در اورېدا ايده ويدا بناورې وبته را توایا وې جنته نو وې ما دا په واغره خو نو ورته وېدا سه قران اتا توایو نو زه د نه قران وې خیر ویچه تیم نوی دامن پری زخوا دا آورم نو چیز آگی جا گره شو مولا را گره ایتی پیو رضم کرا را خلاس که و ماته که او جی خلاس که ایس پروا نو بل باوالا نو بل با مات که گاوندیا نو کرا بلار شم گاوندیا نو کرا بیاتلا نو پاگی منانا شوا و اخپی بدل ازمات کې نو طلب پلارکی رئیسارک و نخپی علمات که دادا لیکیتاب و قرآن ندی اسې لماتاسو دونه سبیل الله او بېمانه ولزم دې کتاب نه خلق منا کې بلو ډېر لړو علاکو کې نمونه منګنالو ناغه هو دا مو آیا وېسبه هم نو چاغه مننه نشو نو قران ته دا او انغریكي ولوسته ده دا وېنګريزان قران سي وو کتابو دې کتاب په حالت پوه شد دا نه دي قران اسنوې انګريز نه یادې یا هل کتاب چې پڑھګې په سر کړې وي او په غلي کې قران به ایمان نصیږي پی علماء ته دا دي لمت صدونان سبیل الله من امنات نور دا څېر واقعیا چا مونږ ویلې نشو دا ډوره بېمانه کوسه نه دي مدرسو نه طالب منکې د کورونو خزه منکې و استاد لهورو استاد کول علماء قانون چې ویلې ده تپې قران وستا ته کو نه غره وازر ازي دې صرف نه حويري دا ځان مګونانګار او کافر بشي اخو امي سرهغه ها یو وې ښه کافر کېږو يا بزه خو خطا کړی جنې کار به کاو درس جنې به ولرځه مشره ول سره ولو قلم ساو ار سي په بنکو جنا جنکو ته وې کې کم جنې کوته درخ په علماء ته کم دې ته وې کې قران ته علاس علاس بل ماتو او دا نشو اوس وېدا وېدا بم ناوړې بشړ دنه جوړلې دا, دا, دا حالت قرآن څه ویلي آل متصدونا الكتاب لمتصدونا دا ویل دیو مولایانو اخر څه ته ولله کتاب نه خلق ملکه او زه تا تاسو نلم خلق نه لمسوم بهماله زه بستګ نخکار کوم او دی ملاپسی الله اکبر قرآن من کړې دی یو مولود الله دې دوا صفیده در زالم ده سالو نیت میکره پس صفی زالم ملون قاتم ده صدن سبح الله اکبر تکبیر الله فاضشه آی تکبیر الله دالو جو مز فاضشه تکبیر الله زکه زالنده غو ده وکد حقوقه بشکره تاغه قاتمو پدی پس او ګوره چاچه د کتاب نه خلق بن کو نو سزا سزا الکه غوندګووري سورته محمده تو خلک خو منکه خود قران سزا ته وګړه ها ان الذين كفروا سوره محمده دو درشم نمبر ايات 33 ان الذين كفروا زنه محمده کراجه ان الذين ا ان الذين كفروا يو وشدوا ان سبيل الله ضا آکسان چې بندي خلک د دی کتاب د دی دین د دی کتاب نه د خزا مننه کو طالب دی مننه کوي مانا جنقید مننه کوي کونا وشا قر رسولا من بعد ما تبین لهم الهدى دریم آکسان چې خلاف که کو د پیغمبر پس دا غنه چې کارش واغتا ته دین کارشه چې قران په حق دی په سچ دی حوزما کو د قران چېږي اله روانې خوریږې دا خبره نوور رحمت وېږي ل یا ضرور الله ش الله ته تکلی پشرو سری ذری بر خو یحتو سره به سکېسینی روړی دی زر دی غوری زر دا مووا چې یا به قبلېږي نه و یح بتو زر دی چې بربات ب الله عامل د داسې خلکو چې کوپېوکو خلکې بند کو او خلاف یوځه ا دې وینه نه دې کړې پدې نو عمل قبول شوی پسی الله او اکبر هغه لا مون نشته نو داغه اعتراضې نشته نو او دغه زمزږم ته حاول وګورې چې مون چا پسه وکومه سې یو هبتو امازه هغه عمل خو تباه دی وروړه خلاف د پیغمبر کې شومخوري سلويختخوري کړي ځکه کې د لښتوم نو دا او خلاف د پیغمبر کې سرده پوینه نو سې یو هبتو اعمالهم نورز مفتینی ما خط تفوز مفتینی زصرف مسالخه ما نو دا پنزل نس د دا احلی کتابو هدا دا دی دویمی سیچه کمزی پوری تلاوت شویو دا مقصد دی سو پلیتی شوی یو پل پیران و مولیان نیول په حلال والی و حرام والی کی دویم دلیل نیول پا باطلو دریم مومنان کول سلورم حق پتو پنزم ها بنزم انکار کول د حکمونو د الله ناش په غم پا کمزور خلکو دین ګډوډول اوم پاګل دین باندې وصیت کول موزي او منګلت ریواتون باندې اتم خیانت لا هم تحریب اور اور د خپل مقصد لپاره او لسم پنیکانو بندگانو دروغ جوړول او یو لسم د الله د کتاب او د وادیناولې دل دولاسم د جنہ مرتتقیدل او دیال لسم اپان بیاو درو جوړول او دیا لسم زمنګ قبلہ اولا وا زمنګ تعظیم مخيبه کې زمنګ د قبری بیت المقدس او پنځل دسم د الله دی کتاب نه خله کړولو بندو دادہ دا صورت مقصد شه چې کوم ځای فور بیان شويري او ترجمه او بازه مشکل زي نماز کې اوایا للکتاب ای دی کتابو تعالو راشی الاکالمتن بخاری کی حدیث رازی سنچے کې نبی علیہ الصلات والسلام چې کم خطوط لیکلې او دعا یاوی د روم بادشاه قیصر ترې غلې او ایوی پرویجیته لې غلې او قیصره د ایران بادشاه و تا او چې کم خطونه اغلې غلو نو پای کې دا آیات لیکلې او تعالی و الٰکلمتن الٰ سوا ایم بننا وبینکم اللہ نعبود الا الله ولا نشرک به شیا دا خط کې دا آیات لیکلې او اسلم تسلم اسلام رولا تبات شي زمونږ د جنگونو نا او خبره یو زده او موږ نه شرک مکوئ سنچې کې دا خط نبی علی سلام لیکلې او سلام صحابه او منځ کې ناسو سوق دے جزمادہ درخواست او خط به پیش کی دروم بادشاہ تا قیصر تبو جزمادہ خط سوق پیش کی فله الجنه اغلره جنت ته زکر بادشاہ مخه تت ل اوغه ته دعوت پیش کول دا دې کار دے دې ګران کار دے کلنټن او مشر چکم دے ها دا بادشاہ دو کوفادو تلاش او خط پیش کا اګران کار دے وګه ها فلاول جننا دحیه پاسه زو حضرت دحیه بن خلیفۃ کلبی خلیفہ دپلار نومو دحیه لاغه نومو هغه پاسه زو حذر بیاوی څوک د زما دا خطبه پیش کی د روم بادشاہ قیصر تا به دحیه بیاوی څوک د زما دا خطبه پیش کی د روم بادشاہ قیصر تا د هي بیا په نور صحابانو بوزدلو اننه دات صحابو کارو چاغي مونږ په یو کار باندې غیرت وکو نبيام مونږ رسوکی ګنو رسټنو خلق وبوین مله خو یو پیري आवाज کړو په دیمځته د پاسې ته لوي کنه په دیمځته پههار زلبانې پاسېږي او اریو صحابي نور صحابو چې مونږ حالیو صحابي دغه سره لیکه په شان ته هيا چې په یو کار باندې غیرت وکي نو هغه به والا نه فَلَهُ الْجَنَّةِ بیان بیر سلام وازو کو سوگ دی زمادہ خط با پیش که پرویزی کس را دی ایران بادشاہ تا فَلَهُ الْجَنَّةِ دا غد پار جنت تی نو حضرت عبداللہ بین حضافہ سحمی رجلان ہو پاس دو ویزا پیغمبر وی اکینا بیا وی اکینا بیا وی اکینا دیز پاس دو دعو لی خطو نور کلا حضرت دی ای خطو آغا سی بادشاہ تے پیش که دا حضرت خط ته چویکاتې دا د تعزیم یو کو د خط هغه کدا خط منم او په دې ملک دی ریواج جوړوم نه حکومت می مځي د خپل حکومت د یره د وجنه هغه خطونه چې لا په خپل ملک خو بیا هم د پیغمبر د خط تعزیم یو کو د اتي د غاغ نه ولوبکسه جوړه کړه او پای کی محفوظ کې هو نو داغه خط چې حفاظت کړو نو الله دا او حکومت ډیر وخبر قرار ساتلو الله تعالی ویری او چې کله عبد الله بن حذافر رضی الله عنه وخت کسرا پرویز له پیش کې د ایران بادشاه دا چې دا, دا پیغمبر وخت ته شو ویری دا وخت دغه مخ کې وښله او زړه زره کا وځه مخ له له شه د عرب یو بدو ما ته خطر آلی کی چې ته مسلمان شه وای کده سفیرانو وجل جائز و دیز و ما ته ټو ټوټو ټوټې پکواری او کهو پیغمبر د خط بے قدرینو که اغیر او لغشلاؤ او اغیر او دما دا مخینا لرشا اغیر لرکاو دوسی پایانی تیارې گل او تیاری شي د دا, دا مدینی اغا بدو چو ما تے خط نکلے رہ تا بدوانو کم دازے پیدایا دا چو ما پسی خط را دیں گی لارشو اللہ سنیو لے مال راو لے پیغمبر یاداؤ دا عاربو یو بدو ما ته خطر را او خط را اغه دوه سپایانه الیگل لال نبی علیہ الصلات و سلام پرسه چې نبی علیہ السلام پرسه لار وي څنګه راغلی وی جمنګه فلانی داری ګلو چراده شي وی ژبط تی راکه بیا بسار ګورو خود د دینه مخ کې نبی علیہ السلام بیګیری کسه نو لیدله دا لون بزله چې نبی علیہ السلام بیګیری کسه حلال کې کفارو مشرکین او مکه والا خو یو کار پکې داو چې سو ګری کفارو مشرکانو ارتچو خودگیری دا اریواش پکنو دا رنبه اریواش د بیمانه دا دا ایران نشورو شو نبی علیه سلام آغی توی تو ویرکو ما من امرکو ما بهازا و تبارک شوی دا چلده تا چا خودده لیده چه گیری کلوی و دا گیری چلده لچا خودده لیده تبارک شوی نبی علیہ السلام خیری کری دی آغا چاہتا اچھا آغا پا مخ گیرن نپری دی او اس پر پخر کئی گو را پخر کئی دا خضا متنوی چستا دا شکل دا شادا دا خود ٹکک کن په را او اس پر پخر کئی او چلا بریتا مصر کل کی او چې لا مصر کل کی بیا خود صفا مولای دا خوشی لیکن لگون دیخو سوچ گوا چیزا منگا حد دینی اسلام کې داشه ممنوع دی رو له یغه یون نه خلک الله خپل لغ شوولې بدلې تغیر ولې را ولی الله تا لکه محولیت در کی دا سلو د پااررهښسته ګره ده او د ښو دپاره ګره غنیشته نوتهې نه مه د خه خمه ظان مشابهات کې دغې سره با دغ نبی ل سلام چې خې او د ګوره انجام وګوره شپنی میله وله حیث ک راځی او دا اغه که سلاز وی پرويز پرويز اغه زوي اغه د خپل پلان پسينه باندې چالکی خدا او هغه زره زره کويش لا شپلا ته له شروع نه دا د پیغمبر خط سره له او الله د خپل زوي د لاسونه اغه پلان زره زره کومپلار چې د پیغمبر خط زره زره کويش له له پلان یوږي د شپې پاپایتخ کینا ساده په زبانې او وی هچ زه ما پلار کم د سپایان د مدني په اړه به پر سری ګریو هغه حکم منسوخ دی غو واپس راځي بس هغه حکم ما منسوخ اللہ تو الله پیغمبر توحدش په وکړه چې پیغمبره اس پروا ما کوا هغهستا خط چې ځله کړو نو د خپل زوی د لاسه مې هغه پلار ځله ځله کړ او حکم جاری کړ او هغه مې حکم جاری کړ چې هغه حکم هغه منسوخ شو سپایان دې راځي سار چشو هغه سپایان وې حضرت موږ سره به وزي وینا ویولی او وشتاسو د ملک بادشاه خپل زوی د لاسه زره زره شوه ده او شداسو د ملک نقشه بدله شويده بادشاه تباه شويده او دا حکم هغه اعلان کړي چې حکم منسوخ دي هغه نه منلای وی جماړه ماته پیش په پی حکم کړي ارته سپته واجدا پیغمبر دې او دا حالت د خزان غونده خلک ایګا نه خوښه وسوم د حق پورو سپته دې عام خلکو ته نشته چالهګه زما د تو خود زم میکو د اسمان فارق دا خو سې خلک دې د انبیاء له مسلمان صحیح وارثان دي کدي سره غونده وچلم ته باقیږم دې سره زمونږ او ایګونده مړه پردا نو چاغي سلال مخ کې او یکلې بیا هم موجودین بیا لا چې لاو بشو اغه دا روان خبر شو چې او د خپلزيد لاسا اغه پلار داغه زره زره شوی له حکومت اغه بدل شوی دا یاد نبی عليه السلام لیکلو پال خاتون کوي هوا او الکتاب تعالی او راشه الاکلمت یو کلمې ته کلمه په معنات کلام سلام په معنات یو کلمې یو کلام ته په لفظ سلام راځي برابر دا چې زمونږ او تاسو منځ کې خبره ده دا کلیما دا الله لا بوذ الا الله چې مونږ به عبادت نه کوو د چا به الله نه الله لوحدا ولا نشرک او په برخه دارتو به هي د الله په صفاتو کې د الله سره یو شه دلت مزارق لیکلي اے عزیر, عیسیٰ نبا عزیر, عیسیٰ عزیر او عیسی نه به عزیر او نه به عیسی شریک کوو نو چې عزیر علی سلام او عیسی علی سلام شرکت د الله او بنده په مشرک ګرځي چې پیغمبرانو نو دا غین علاوه چې پیغمبران هم ندي او ته د الله سره شریکي نو ته مشرک نه ګرځې د مشرکان پلاړ ګرځي چې انبياله صلاتو و سلام د الله سره چا شریک جوړ کو نو هغه سره ګرځي مشرکان نو چې انبيان یعام خري کې او تیو سره شریکي نو ته موشرک نه ګرځې ولا ال شرک به شیا دا او د دی دیبان حافظ ابن کسې لیکلي دي لا ان شرک بی شی لا وسنن ولا صلیبان ها ولا سنمن ولا طاغوتن ولا نارن ولا شیء نبا برخدار کو مين د الله صل الله نيو بوتو نيو صلیبو نيو طاغوتی او نيو بل شی بلکه منغ بضیاء وللہ خاص عبادت کو لا شریک له چداغه سره شریک او بر خدا نشدا حاذی دعوت جمیع رسل او د ټول انبیال مسالم د دعوت طریقه وا چلا, چلا نو باز شرک به شیعا تا د دعوت چلا ولا او بنشی باز منغ بازو له په خدای ته بې ذل او دل ته आवाज نه لا نو شرک به سوره نساء شپږ دیر شمایا وګوره التموي وعبد الله ولا تشركو بشيا وعبد الله توحيد من ذا الله عبادت پمانه د توحيد سره وعبد الله وحد الله ولا تشركو به شيئا امبر خدار کوې د الله سره یو شي شي ان کېري راوړې دې شي ته ګوره اي شي باندې برهدار کوې د الله سره دارنگی صورتِ انعام یو سل یو پنزو سیاد قلتا لو عطل ما حرم آلیکم ربکم الله تشرکو بی شیعہ راش راش خلکو چه ز اولولم پتاسو اغسر چه حرام کردی الله پتاسو یو سل یو پنزو ایک سوی کوون نمبر آیاد چه ز اولولم پتاسو باندی اغسر چه حرام کردی اس تاسو رب پتاسو ها دا بین سورۃ یوسف اتے درشمایات وګری 13 م 38 وتبعت ملت ابائی ابراہیم او اسماعیل او اسحاق ما ما کان لنا انشرک بالله من شیء ندی مناسب مندا شمندا اللہ سبحانه خدار پیدا کو مندا مناسب ندی داریں گی سورت حج آلتا موش پاکشتم نمبر آیت اول نسم پارا سورت حج آیات نمبر چھبیس وَلَقَدَ, وَلَقَدَ بَوَّعَنَا ها مُبَو وَلَقَدَ بَوَّعَنَا ها وَلَقَدَ بَوَّعَنَا بَنی, بنی اسرائیل مبو مبو نا نا نا نا نا مُبَوَّعَنَا لَحِرَ ام دا تو یونس تلارے. ها صورت حج ده ا مکان البيت الله الله توشريك بي شيئا الله توشريك بي شيئا جنبا برهدار كه ما سر يوشي شي لا الله توشريك دي شيئا كه خبر کوم زه الله توشريك بي شيئا جنبا برهدار ما سر يشي سوره تنور ايات نمبر ده ها 55 55 نمبر یاد دري وادي الله كري واد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليسخ ليسخ بفنم في الارقم استخلف الذين من قبلهم هو لا يبدلن من بعد خوف امنا وليمك قد موايه كن اسي حافظه وليمك نن لهم دينهم الذي تزال لهم والا یبدلنوم من بعد خوفهم امنا او والا یبدلنوم من بعد خوفهم امنا نبیا وسو یعبدوننی قد امن بدر کوما جانشین دی دنیا کې پرېدمه پدین دی مضبوطه ما زادرې کار بدل سره کوما وګوره شب بدای یعبدوننی لا یشرکون بی شیا چې سمات توحید بمانی زما په سیپوتونکی ماسه وبرخداران نه جوړي کم مشرک شوی یا ساته د اتروکارو کې یومن کوما مقصد داري یا عبودون لی لاشرکونا د مشرکین به د نسل نصر ختم شبیہ ها د هغه ختم شبیہ ذل وجال شبیہ دارنګي صورت ممتحنه دولسم آیات چنبی عليه السلام تاسو سره کلی بیا نه راشي یا یو ها نبیو زاجا کر مومنات یبایعن کالا اللہ یو شرکنا باللہ شیعہ شیعہ شیعہ نکیرہ دا اوچھے نکیرہ پس یاغ دا نفع کواقی شی نعمو فیدہ کئی اشی بن برخدار کئی نپیرے نا حولی نا پیغمبر نا جوندے و نا ملے و نا پیر دےوی نا خیر دے کنا دا وسیلے کی ولا یعت بنغوتو مشرک نی ولا نشرک بلا یاتو نی ولایت غضب از و نبازن اور باب من ذوالله ان بنشی باز من بازو را په خدایته بيدال لانا په خدایته بسنګ دیسی حدیث کہ راضی نبی علی صداتو سلام ته عدی بن حاتم رجلان حضرب مخاغیتو خدایان نو ویری امام اعظم ذکر کړی دی نبی علی سلام مرتوی صحابتا وی چا غیبا کم شیح حلال کتاسو با حلال آو وی آو وی اغیبا چا کم شیح حرام کتاسو به حرام آو وی ویا اگر چا الله اللہ نه به حرام نو وی آو وی ویا منگ دا اللہ خیال با نکاو منگ با دخپلو پیرانو خیال کاو نو دقا خدای توب دینو او سموی دا پیر سیب گفت کرده دا مولی سیب وینا کرده دا پیر سیب سبالار چی نوی بوتا پس جیده پری او بیا واجب تلاش کینو کتی به د واجب ديستاپونم نظر ما پیش کړو نو عبادت بدنی مولوږي او عبادت ما دي پوروږي دا دوار طریقو باندې تبارې خل او انت ولون کدي واول د فقولو وای گواشه بشکمنګي مسلمون تابدا منقاد مسلمانون موحدون مخلصون له یا ال کتاب دمه پلیته او د کتاب خواندانو ولې جګر کړی فباره د ابراهيم عليه السلام کیم ولج اگر کوې د دلیل نسې چې ابراهيم عليه السلام يهوديو حالانګه نو نظر شوي تورات او انجيل الا مين بعدي مګر فذ وفات ابراهيم عليه السلام نا تورات او انجيل خداګه د فاد نه مستونه او تاسو دلیل کې هغه کوئ افلا تاقلون تاسو عليا كن نه نه خبر شي تاسو دا کسانه جګړه کوي پاس کې چې تاسو له دلیل وي جګړه پاغه کې کوجه دلیل د څه دوي پله ما نو ولې جګړه کوي پاسکی چنی وی تاسو لا پاره دلیل و تا څنګه سدل چې مولود شته وګوره عيد میلاد النبی باندې په مولودونو باندې فتاوی رشیدی پنځل ل زائرت کړي چې دا بدعت او دیوبندیا نو یې منګ دیوبندیا نو منګ دیوبند منو فتاوی رشیدی وګوره نوچت پر نو پویی که ظالمانو بی اولی وی چه اید ملادون نبیشتا ملا تا خواهی کتابم ندیکتا لی. دارنگی آغا سا که فتاوه محمودیو گورا آغای بدترین بی دت تیرا پویی که او داشتا آو داشتا آو داشتا تا تا پتا نو. آغا سا که خبری کوا چه تاظر خود دلیل وی کنم. آغا حدیث پیش کوا چه وی سیده دلیل وی او سورته بنی اسرائیل کې بلاش لا تفما لسدک بلمون مزا پاسبسي چې وی تا دا 파ری دلیل چې دلیلی یلاغه مب بیانوا والله یعلم الله پیوانتوم د مبتدی اره خبره بل دلیله ده داګه حدیث خمو کې کتابو کې راغره او غیر کتاب کې منګه چې یو مسله ثابت قداغه یو کدو نور علماء کتابونه صفوار جن خیو صفخیو بلکې کر هم پکې کلا خیو ها مطبم خیو دا دا لاند ته کال دي خدای دی قول نه کتاب کتنې نه خو خدای جی او ماما جی او استاد جی او پیر سویل دي بسغه یاد کړی کې خدای کوئی غلط دی نور سنا خبر نه دي والله یا مولا وان تم لا تعلم منتاس نه پوېږئ ما کانِ ابراہیم و یهودیوں والا نصرانیہ نو ابراہیم علیہ السلام یهودی چطوے دلیل نسی کنا نالاوے ابراہیم علیہ السلام یهودی نو او اونن نصرانیو ولیکن کان حنیفم مسلمان لیکن او دیکھ لک پتوحید بانے والا حنیف چاہتا ہوئے. نو تفسیری کریم الرحمن کریم الرحمن تفسیر دے یوجل کے فی تفسیری کلام المنان برخیصہ مانے کئے آغا دا حنیب مانا کری اے قائمم بی توحید و تاریکن لشرک و تندید چاغک لک پا توحید بنی ولالی او دا شرک رد کن که دا زمان د شیخ سے مانا دا او تایید تفسیری کریم و رحمان من خیوخا لیکن بعدی خلق گوی دید زنان دا نه نه نه نا نا نا نا تفسیر حرام دید حنیفاً کلک په با توحید باندې ولالو د شرکرت کوونکو مسلمان تابعدار د حکم د الله و ما کاننو ابراهیم علی السلام د مشرکین ننا مشرکین نانو هغه توحید باندې کلک ولالو او د مودودی کتاب وګوره چې چا د مودودی کتاب کتلې نه اغستې ده او مړ ابراهیم علی السلام خو مشرکو ولی تفهیمات حصہ دوم ته چارم یوسل یوکم دیرشمہ صفه کې موجودی لري کړی دی ابراهیم علی سلام سجده کړو فرشتو ته نو چې د الله د بغیر مخلوط سجده وکړه هغه څه وکړی بشره وکړه او ستاسو دغه چې قران وایي و ما کان من المشرکین هغه فرشتو ته سجده کړی مره ان اول الناس د خلکو ها لیډر دی ان اول الناس به ابراهیمه للذین لیدراان د امبیال المسلم صفای بیانې هغه په کتاب کې انبیا خپد نام کړی لري ان اول الناس ابراهیم بهشکه د خلکو نه خامخای ابراهیم علی السلام ته پوسول د دین کې خامخا کسان چې تابعداري کړی دا, دا, آو, رو رہ رہ رہ علیہ تا دا او دا پیغمبر اوا کسان چې مانوړي ابراهیم علی السلام ته نزدې هغه خلک دي چې دا هغه په پیروکاری کې روان دي او داګه دي الله الله دوس د ممنانو او ځکه زمونږ پ غمبر او منته الله او وقتته بیا او او مللتته ابراhim محنیفا درې مومنان ګمه کول پهښ اوړله عالی کتابو ملایان نه عالی کتاب نوم علماء معسوې د ناکاره دانه جا غالی کتابو کم مولا چې ناکاره شو د خو نه په کات الی کتابی دامو دا کتاب دی دامون د کتاب اوات لا یضلنکم کاشی گمراکی تاسو لرا دا به تاسو گمراکی او دین گمراکی مگر خپل <سؤال> ځان سزا پاو دینه پویګی ګور ادی بارکه مخیم بقره کی تیر شو لنتروعا عن کل یہود ولن سوارا حتا حتا تتبع ملت اوم چ سو پور دی الی کتاب او په نشو قدم رواني خو دې شته کده نه شي دا غي په د اسمون او ریواجو نو بدعاتو خناص نه نخصه ديږي یا اهل کتاب سلورم او مولايا انکار د اله د حکومتونه ولیکفر کوي سم يا اهل کتاب يا اهل کتاب دا اوس بلله امينه یادي يا اهل کتاب يا اهل کتاب یا يوهناس نو وې دا مولا کې دا کار نه دیږي دی. اي مولايا نو ولیکفر کوي انکار کوي پیاسون د الله او تاسو چېدي تونو کې منخته د غیر الله ذکردي چې د رادو ک او تاته سرکې پټییکی ې بې ظالمه انما هر د ماړی کومل میتهته ومه ولین کار کې چې ن بیانې ان اتات مو ان کوم له مشرونول نهیانې کې فتهنی بر میله سان ووجنیبو خوله و ول نهیانین کار ک دا که نه. ها دا مولاله پکاردې یال الكتاب او چ بیانې وې دا یې رسکې ځخه نه کې سختی دا پنځمه پلیتی حق د باطل سره ګډوډول یال الكتاب دا ګډوډ واره حق ته ول دا څوک مولایسب ها یال الكتاب او دا زموږ د دین ستنی دی یال چې ستنی یو قران پښتنو شروع کړی دا چا زالم ستنی نه چ غلط کار هغه مليانه یادې چاغي غلط دي کی غلط خلک ډېر دي دی د دل پجامې راغله پټکه سپنواله سپنه پاغونده چول دا چغې چو چول ده هاو کتاب یا وای یا نوې نمی مولانا پزانی خودې دي او د ټولو علماو د مدارس نمی بدنام کوتوا دا هغه خلک چون کوي هغه خلک ته الله وباسي یا ال کتاب ایلی د کتابو شیخ القران الله دې په رحمت نورېږي و ایسی دې اسې سه به حقوق ته ما د ریملایارو راپور پېښ کړو چې د امنګ په سره د جای زموږ د علماء او بیزتی کوي وای ما ته ویته د علماء او بیزتی کوي ما شفرې دیني ما هو علم د علماء نږدې کړي داسې څنګه دا علماء بیزتی وکم خو د علماء دو نه خيري یو نه غذاده چې داږي سره دا ها دا مستند مدرسې باظافتہ مدرسې سنګوي د دیوبند د مکی د مدینی د جامع د از حفظ دا مخبل د دامه سره موجود دادا دادا دادا دا د مکی د دمدینی د دته وبن د د خپل سره د ډیر ځاګړی او تاثیر ثوابي دا هواي ما د خپل سره د نوخه دا له یو نه خاله دا ها او دویم ساته پوسټ کومه سهبا چې تاسو یو معمولوي ولوک اسکول ته یا استاد لګې ها کاغذونه چکهوي ډیګری مولا او انټرویو ته یا ته پوښتنه مو یاو اے دا چې ټول ناس څنګه ډیګریم چیکا درس نه دونه وخی او زمانم د یوسف بارکت هغه په پو قران پوی هغه خره کا د یوسف د قران وې کنه حق او سمو یې د مولیان او زیبات کوي من دا غا ناکار من مخپله مولیانی من علم په خپل له او له ما ونزخه لري د پولیس په جامه کې یو سړی راشه او ډاکه کې نو پولیس نه گرفتاري و زوبم بې کې د خلک اوسم د پولیس په ورده کې ګرځي او په قانونو باندې وردي او چاپی وای ها هغه کول لوټی ویله کتاوس او 70 شي او هغه غیر اخلاق نو پولیس د خلاف کاروایی نه کوي نو د علماو په جامه کې چداشي او د علماو بدنامي کې نو د هغه په کار نه ورورونه احیال الکتاب لمتن بسناله قرآن شروع کوله اوسه یو یو چنۍ اولی کتاب او ولې ګډوډوي هغه اوولې پټوي هغه تاسو خپویږي چې حکم پټ کوم شپګمه پالिती پا کمزورو باندې دین ګډوړې وای یو د لاد ملایانو نه ایمان وړي پای کتاب شدارې کې لشي کسانو رائی پاول او چې مان وړي پاول د درس کې الک اولې خبره مې نه اب انکار کوي په اخر د درس کې خامخاش دي یرجعون وا پښید خپل دین نه یا په خپل صارف حدیث وی شیخو حدیثه محدث بناست هر نوېشه بدت او بدت گمراهي او گمراهی والا باور تږي دا بيان ورදු نه که کنه بخاری او مسلم دا وای ما سپخي مو مازيګر چې جنازې بیا به ډېر اساتکې اوسو شکر ده نشته خو باد له کوښتو بیا وي ملې سار کي خیر ده او دا غلط کار نه واه سار حدیث کې وی چان نه وي نو دا شي استاد سار د یوسوی او داغین انکار کوي اغلم پکې داري سار وای چې دا ناروا دی د دې طریقې بدد دي او رس بیا په نوو تو رکو په خپل اخته شي مې تناسته سربېتې تناسته واده پیغمبر چې ته کړی دی سار خو دې دې عادت کا او طالبان د درځ کې او لګې ته خپل ناسته نو و انکار کوي د خپل خبره نه وکفروا پوشه کنه وکفروا اخره لعلهم یرجعون او په لتی ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم قل ان الاه هو الله ايو تاخذ مثل ما اديتم دا زه مشکل ده ایت ها دوا مشکل ایو ده الا تؤمنو الا لمن تبع دل من کے دا لام دل دا کی دالام د ایمان پسلکه نه دا زه دته کی د ایمان پسلکه دالام ول راغله ایو دو ده ایو لا تؤمنو الا لمن تبع دینکم دا معلول لے او دا دید فاردو علت دي ایو اتا احدم مثل ما او تیتم او یحاجوکم عند ربکم دا علتو نید دی لدو معلول او دا علت اول په مسکے دا قل انن حدا حدای ولی رو لسد پارا <تصحك> دا دوا یو ده چه د لام ده ایمان پسر لکه لام راج ده ده ایمان پسر لکه لام راج ده او دویم دا چې لا تؤمنو معلول لی ایو اتائی علت ته لده معلول او د علت په مسکی دا قل ان الہدا حداللہ دائیوالی راو نو اول دا چې لا تؤمنو پا معنی تصدیق سره ده لا تصدقو او چیکل ایمان په مان د تصدیق سره دا شی په فصله کې لام راځي ل یؤمن لک چرې مون تصدیق نکولک استاد خبره حتی ند الله جهار دلته وي لا تصدقو لاحد الا لمن تبع تصدیق مکو دی اچا ماګر دا اچا چې 602 تابيره یا ولا توقر اقرار مکو دی ده خبره ده خبره ممنه ده مشران یهود ده که شرانو تاو ده چه خبره ممنه ده اگه چه خبره ممنه چه ستاسو ده دن تابعه ده تاسو ده دن سشوه ده تابعه شوه دو معنی دره محمول علی المانا محمول علی المانا دیتاو وی حاصل ده معنی وَلَا تُؤْمِنُوا اِجْحَدُوا کُلْ اَحَدٍ انکار د اچا د خبر نه چې مونږ چا خبر نه مونږه وایي بالکل د چا نه مونږه اجحدو کله احدن انکار وکي د هر چا د خبر نه هو داغه چا د خبر انکار ما کوي ته بیا دین قوم چې استازو دین تابې وې دا خبره نه نه او چې استازو دین تابې نه ده استازو خبره تخنه وې و موږ تیار نه یو استازو خبره سو مان ما وکړي درې یو ایمان په معنی تصدیق سره دویم پا معنی اقرار سره او درې محمول علی المانا دیتووی چه حاسن معنی روانی ایج حدو کل احدن الا منتبع دین کام دا خو تیر چه داغی مقصد دا معلولو او علتی تصدیق مکوی مگا داغا چا چه ساو دن تا دا تصدیقی وری مکوی یرا اقرار ویو مکو چې تصیه او ستاسو خبره سیدا زکه مکوې ایو او تا احدو مسلمه او تیتم چې وره ان په ماننه د لاسره چې وره نکړې شي یو کسته درجه په شاندارې چې درکړې شي و تاسو ته کته سوای چې تاسو خبره سیدا لوبیا باغتم داسې درجه ملاوي شي لکه څنګه چې نن موږ ته ملاوي شوې ده لوبیا غوځمنغو دا, دا. دا. دا غفره پاتې نشو استاسو نماز یاد قدر به دا خلق کئ دا موجه فلانی موलीसيب صحیح دي دا موجه داغه پروګرام صحیح دا ټول خلک alternation دي بیا مله صحیح نه دي ترجمه غلطه دا لجد من معنا کئ خلق اسس پکئ دا کئ دا بد وایا چې خلق ته متله فرشی ولی بیا باغه لم داسه درجه او دی پروګرام مداو شي لکه سنت من منګله مداو دي بیا تاسو قدرم نکئ و ټول قدر داغه خلق ته یو علت دي تصدیق ی زکه مکوې علت یاول ایو او تا عہد مسلماوتیتم چاغت ابه درجه ملاوشی په شاند اغه درجه چې تاسو ته درکړی شوی دا یو اوس دیره قسم ورکاو عادت دلیل یاده قران دا درس مسله ده ی حق ده کړه د خپل منکوې به یقینا حق ده بالکل هغه او امه او ته موه اې کدام دې امه نو ته به خو دې ګواه دې او مه دا تریفونه کوي دسې پوونه نه کېږي د کوته پر کویا نه پا کېږي خیر پر پا کېږي پ برود نه پ کېږي تا خبره کو چې خلک ته متوتفیه کېږي تا په ایماه د کشرران ته دا دویم علت دا تصدی قیمه و ځکه ی او پهه د و سره او مثل کې منږ بهقره کې چې کله کله او پهه د وه لکه ته یو. او پمانده وو ور وحاجوکم یا به دلیل وو دلیل بهونی صف تاسو عند کتاب ربکم په دې کتاب در افستاسو چکه لا د الله کتاب بیانې په تاسو بردونه نه کوي خبر دې زکه مماني چکه لا د الله کتاب بیانې در سره کې د خواري او درس کې ل بیا به وي بای دې من تخوي زمون دي مسالې تخوي زمون دي پروګرام تخوي نو پتا تاسو به د دنیا کې نو چدا دربان کې نو ولې او ته تاسو تاسو او استادو پرګرام خړې نو بیا په دربانې د دنیا کې شکه د قران بیانې یا بدلیل نسی ان در ربكم تختسمون د خپل لپ سباد چې کله سبا دربار کې د الله پیشي چې الله د زمنګ دی کتاب تا درس او پیغمبرتا مسلې توحید څه ویل و خو مون نه نو بیا په دلیل نسی د دا دوه باندې خبر از ک ممانه را دا بوله میلاوشه خبر از ک کوي نچدا دو علتونه شو نو داغه دا پاره د جوابو نه کوي ها یو جواب کل ان ال خدا خدا او بل اخر کې کل ان الفضل بید اللہ. نو الله دا دو جوابونه شو د دې دوه علتونو ل پکا چې روستي وې دی وکنه او يحاجوكم عند ربكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل بيد الله. الله ناول جواب محق قد علل قل ان الهدى هدى الله او بل رسل قل ان الفضل بيد الله فكار خدا گس و چوی دی وی گورا ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم ايتها ادم المسلمون تيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الهدى هدى الله قل ان الفضل الله داسه په کاو کول نو په ترتیب بتل نو هر ترتیبې پری خودو له یوې مخکې ورو لا یوې دوستو نو دای زکه مخکې وروستو کو ک چرته دواله د روحاجو کوم عند ربکم نو وروستو دواله ذکر کړی قل ان الهدى هدا الله قل ان الفزبه يد الله نو دو یو کس په لکه بعدا خبر راغله وا چې دا دواله جوابونه د روحاجو کوم دی تواب جوابونه د چا دی د یو حاجو کوم دی نو چاغه و د یو کس پزله کې راته نو داغه و د دا ختمولو د پاره علم به اي يو تا عهد مسل ما اوتي تم دای جوابه دا نه مخ کې وکا چې قل ان الهدى خد الله يحاجو کوم اند ربکم جوابي او پسې قل ان الفز بيد الله سلام الله یو بانه و مني زکمو ایو تا چې درته درځم لاوشي نو جواب یو کو قل انل حدا حدا, حدا الله درجه هدايت باندې ملوي قران کې ملويږي او قران هدايت د چا سبب ده الله سره تاسو نه ده ته دې یا زم ما تصديق کو کې یاونه کې یاده هغه ته توه و الله درجه زور کوما هدايت باندې درجه ملويږي اغه زم لاس کې هغه ستاسو لاس کې نه دي او دویم تصدیق یزه کما کوي او حاجو کومندرب کوم دلیل بس تاسو باندې بیا په کتاب په درس کې نيسي داله دربار کې باندې سي مداغي جواب قل انن فضل بيد الله فضل پلاس ده الله کړي سالاس گم گم دا خو گمراهي ده مړه تو خلک گمراه کوي دا هود الله لاس کې فضل له رحمت دی هغه چې ووالو هغه مخلوق له ورته ته بس یوسه فضل بس اوستا پرګرام تلاز به خود خلقو دو گمراهی سبب ده اوس پوښ وکنه نو دا مخکی ورسول ده ککو دا قل انن هدا هدا الله جواب ایو اتاو پارو کو او دا یحاجوکم جواب ور پسو کو قل انن فضلہ بيد الله دا ډیر مشكله زکه مثال سي مخکی ورسول اوس پوښ وکنه بیا ماناکم ولا تؤمنو الا لمن تبع دينكم تصدیق مکوی دیچا اقرار مکوی دیچا انکار کوی دا ارچاد خبرینا دا مشران یهود دی کشران یهود اوتاوی دیچا گوری اونمان ایگو بیلکل چھتا دا موائی چھتا سین الا مگر منا دا غچا چھتا بیشوی دیستاسو دا دین ساسو دا تیرگو اوم چھتاسو رسمونو کی رواجونو کی چلندی کی مولودونو کی از ملادن نبی کی ناستی اگر خیر او سره خبر کېنو خیر دی دینا لا د چا نه منې غړېه و موته پیلې ویلری د وانه معې م ته زمونږ استستااجېدل مجمې نه کوئ ماته اوکسو میه کولې و زمونکوستا تر منه کوی میخ یهودی والله تومنویل داې منط دیره کو لن تردانان کلی ځکې ممنې آیا او تا چې وررب دی چې یو کستهته را جا پهشان داې چې در کړی شوي تاسووتام د جبله میلاشي نو تااللهخوا الله زت در ک تالق گمری میلا شو د ظالمنو گمري خلکولوور کې نو جواب پلووه ان ال داد الله ش دایت دایت الله دی دجه میلاویږ په هدایت بانو هدایت الله الله س په قرآران کې یا والله تو منو الله منطوي یا تصدیق م کوئ او ذکمه کوئ چې دلیل وونی سي په تاسو عند رب کوم په نږد کتاب د رب تاسو چې کله قران بیانې په تاسو به دلیل نشي نو ځکه خبره مماني نو جواب ینه واقعتي یوه ماني او کتهونه ماني کته یو او کتهونه وې چې دا سید په غلط دي ان الفضل بيد الله بشك فضل پلاز د الله کړي فضل مهرباني الله ورکه تنشور کولې و غورواله الله ورکه تنشور کوله ها او دلیل الله سره تا سر نشتهقرآ زدهکه چې تا سره الله دلیل پیدا کیا سر دلیل نشته یوېور کدااف د فضل جو غ غشي الله ت نه شوور کولی ستا خلک به سوور کې د الله ووررکې الله فرهه کوون کېم پویا ی سو رحمدی پو شوې پوونه شو یصبح رحمدې خاص کوې په خپله میربانې چ جغ او دا آیات بقرهکم تیر شوي یو پ ماات کوې یخته س رحمدی والله حضور فضل عظیم اللہ مالک دو فضل ویرے اتما پلیتی خیانتا باز اداری کتابونا من گورے باز طول ندی خواہ خواہ خوا، علماء مشتا باز منی روڑے بعض د اغم ملادے کتا امینو کردے غلرہ پا خزانو ادا کیا غیلے کتا او باز اغم ملادے کتا امینو کردے غلرہ پا دینار پا اشرفی نادا کیا غیلے کتا مگر چا میشے تا پا غمانی قائمانو لارا اکثر بدعتیان خیانت دي د دنیا په آس کې او د دین په لیاس خو خود دی خد دي مقتدیان نشي شیوالي بیا نور کوي مړه را وادي زستا امام نیمه نو دا خیانتګر دي یو استاد پلاني ملي سرګر ماته وي پلاني ملي سر مه ته ویجی موږ تعالی کلم نه کو پکا ته کزکه متفطلا لا پته نه وي ته پیسې ختم کړی موږ ته پیسې ندی کو او په خپل پلانې مولې صاحب زواده یې چې د ترې کاله و شو لکریم دینه سفیده او چې مله و بشي آپه سیم نور کې نه غلط کارونه کوي موږ د آیاتونو ته ګورو کله مې خیالم دا سه غلط راځي نو حضرت آیات د ګورو چې جا جاګه علی کتابو کې را نوشو ومنو ومنهم من انت امنو بدینارین یو دینار ته امینو ګرځي نو هغه نادا کوي څو پورته داغه فوکوسه ولاله روزانه علاکه مالو <سؤال> په یاده کا علاکه مالو <سؤال> په پیسې را کا دړبکم کن تختم خو نه یا یاد له صبر کوته ما غو تا ته ویلو چې کله را سنه وشي یالو د موداس په پیسې کله کیږي یالو مړ به شو هلي نه کیږي ها های ویلو وي په دې اړه چې کول دا پیسې غواري خو کړه تدار tle دم نه چې مينو سره سره کې الا ماذم دلی قایم الله د مونږ د دا خو تا غلت خو نهدي دا د جهه بشکې قالوواای نشتې منبانې په خورغ د مال دا مییانو کې سلامتیا سببی ملامتیا او دا عرب موې ل سااللی نه حارو في ااکلی عال لارب شتې منبانې تنسییا په خورارغ د مال دا عربو کې اغیر مولمانگل روادی، او واید ای پالا دروغو دی خپوی، بلا بی شاچی پرواری او کپو آدی داللہ، او زان بشک دی کنانا بی شک اللہ مینک دی متقیان و سرم، بی شک آکسان چی اخلی یشترونا، ورکی پو آدو داللہ، پا حکامو داللہ، و ایمانیم، او په او پلو بانی ایمان لوزونا، تقریر باؤو کی، لوز باؤو واده وادا باؤو دا دنیا لگا، او سورا براکے وی، اولا ای که دا آر چاقه دا تقریر پن پن آغا پروگرامی دا پنجابی زان لا دا آغا دا تقریر پیسی شن دیر زداد اولا ای لا خلاق لا عام فی لا خیرہ دا کسان دا آغی خلق و مقصد دا اللہ دا دین رسائی نو دا آغی مقصد دنیا گٹولو پلانی زی لزم پیسې به پیسی با پیوانم پلانی زی لزم دو را پیسی با مالا ملاوشی لا <سلام> خلاق له بلا خلاق له نبی وبرګه د نړۍ پاکیت کې الله یې چې چا زما په کتاب باندې او په وادي ماطول باندې په او کول باندې هغه بدل کو وی غسبه دنیا نبرخه اخر کې ما سره نشته او خبره به ونګي د ایشر الله او نبی ګوري دای تا یومل قیامت پر ورځې قیامت په نظر د رحمت باندې ګوري وی ولا زکیم او پاک باندې دې دیلا ونهو مذابن لیم او غادل عذاب دې تناک حدیث کې راځي دریو کسانو ته الله په نظر د رحمتونو ګوري دریو کسانو ته د تنایت الله غسه دیو شیخ زانن بډا زنای ملکن قضا بادشاہ دروژن او دریم فقیر مستكبر یادري و نن لري نورامشتا کی چې نور زنا کي قوی دی نو ځوان نو یې قوت د زنا شتا ام ناروا دی خدا بیا به قوت د زنا خوشت کنه نو چې بوډا کی قوت د زنا مېشته او د زنا کوشش کوي له الله وريدي غصه شیخو زانین بوډا زناي چې بوډا مشي او بیا زنا پسیم ګرځي لوتی بیا نواتت پسیم دی بیا او یا ملکون کزا بادشاہ در اغجن زک در اغجن نو نور خلق دے ہوئے نو زالی مرد تسالہ دلتو خو بادشاہ ارسستا یو قسم د دنیا پلاس کی دی تولستا ماتا دی نو تسالہ در اغجن بیمانا او در اغفقیر مستقبیر زان غرگن کے نو زک موتبری کاغا زان غرگنی زان نو خیر دے پیسې گارے او سر نظالم اتا کې دو روپۍ درک نه لګي او بیا په ذات غړ غړې داबाजी کړه دو روپۍ درکو غړللې او دا شملات اټوپۍ په ماسپخیم باندې یخی الګا ها ګاره ده بلله دغه ده بلله او ځان داسې کته به وې چې به نو ځکه د الله غوسه لري ویننا منوم لفریغه یلون سنتهم بالكتاب لتحسبوهم الكتاب وما هم الكتاب لسم پلیتی التحریف اول اول د الله کتاب خبر یالو بیان یالو لوم باز د دینه یقینا یو ډللا 40 خلجه په کتاب باندې کتاب ووول کی قرآن کې الله ندی ویلی انما انا رسول ربك له هغه لکه غلامان زکیا یو د چبل بچی ور کړې لري قرآن کې ندازي وې ز له هغه تا تا رسول تلل کی دا تحریف نه دی اوسه اول لدی انا رسول رب ذا استازه مدرس تا نوغه تللي کی وي ګوره جبريل وی بچي ور کو ما نو بابان بچي ور ګولې زی زخائر قلم باي صفه پاشه بيمانه لیکري دي ها چدا ويل جائز بابان ما بچي راکا دا مجازندی اوس مجاز باني امي سپوي مجازندی ګوره دا پدي پوي نو چې مجاز دي یو حقیقت دي مجاز تبا علت للکے چا حقیقت سشی چی متعذر چی کنا مجور چی متعذر چی دا اگر بجی بیو اس سوریان بیانے نو مجاز تبا علتی چې حقیقت کے سو نقصان را شي نو په حقیقی ذات کے سو نقصان پیدا شوی دی با ایمانا چی تبا باتا مجازن زی اے کے حقیقت کے نقصانو خوایا کنا لا یعودو استریکی گنا سنتون والانو په حقیقی ذات که خوب و جوتا نرازی ها آغا کمزوری کی گی نو اد کی گی نو خوب پر نرازی نقصانو تن رسی گی نووری آغا تا کمزوری گا نی چه مجازتا زی چه بابا بچه را کا ودا حقیدہ مجازن دے نظارت آغا اللہ تی آغا نور علم انبیاء والی مجازتا خوب آلزی چې حقیقت کې څو نقصان پیدا جنو حقیقی ذات کې څو نقصان پیدا شوې ده دا دا نن کله وایي الله ندی ویلي وقاله ربکوم ادعوني ادعوا للجماعه ادعوني ما ته وکړی وایي الله ندی ویلي ادعوني تاسو دعا نه منه مې دې کتاب ولې دي چې د سنتو نه پس مې دا شته دعا کوم غوایو وایي دعا سابې جماعره وایي مې چې دا په جماخه خلک نه جوړه کړې دعا دا موراده دا خونه دا ها چې ته د سنتو نه پس په یا زانه دعا کوي جمع سره نه جمع مې دی کې دا او خایا چې د سنتو نه پس دا دعا به تاسو کوي دا چې دښت ها یو ها ما دوی په ها ګړې لا ته ودرونو ګاډي کې سړک ما بوځي به زما ټپې کوي ها به تاسو خوای چې سنتو پس په جمع دعا نشته مې آو پېته یې څه مې وی قرآن که اللہ نوی میکم دیکی بیرے وی زا فراغ تفن سب وی لی عربی که فراغم چیتا فارغ شی نسونت و نپس پا جمع دواو که ہا می دیکن که دا دارا نو ما ارتویم می اجیسی و دا صورت مکیره دعوه که تعلیم ما می دا صورت مکیره د زمان گیره یا آخری و یا دوانا می دا صورت مکیره او اُموس په مدینه منوره کې راغله نو د مکی او د مدینه سره مناسبت ده او به هم دا چې ته څه غله واحدې راوړې دا چې ته کله فارش او نفاده شونې کوو د واګانې کنه تا ته موي ما ته موي وینه وې دا مې دې دعا ده کله نه په جمع ثابت غه اره دا سه غله شي کنه غاړه چلاوه بیا بل به نور خبرو وینې دا موریان دا سره مېزه بل خبرو وکړي چې په خیر کې سره شک م کوي حامد اوس په ووجوږي غاړه نکوزومه کجا کده کوځېګم تا فوی دې بوچاو او کنه احمد اګه وخت طالب دې نه داسونه یاد کړو دای ترازونه بو کله وې دا د ګډو خي چاو خړې دای ترازونه ډیرو کله وې دا پیغمبر نور دې او که بشر دې دا اول دې او ک دا اخر دې غوسه الحمدلله خلق پوش هو دا خبرې نکي ا و کډې ترازونه بو چې څه د وذو ک په لار بړوانو مصیبت بو ها نو دا وې وګوره او وضعوني جامع اوره ها وی ګوره حدیث کې راځي عبدالحق کلی دی مولانا عبدالحق چې مول یو کتاب العاقبه کې ودايه کتاب العاقبه له هغه چې ملي اورې پای کې لري شیخ القران مولانا محمد طای رحم الله له رحمتون پر رحمت نورېږي ماته پېش کوو مال چې کتاب العاقبه کې دانشته ها اوې مال تام علایانو چوبلې نشته دا تر توله دنیا مالومه اوې مال چې دا مالومه چې دا نشته ولې دا سپته او ماول چې داغه ف مبارک تهذیب او تهذیب د ابن حجر لیکلی دی د کتاب الاکبه ف مبارک چې دا عبد بیلی ټول کتابونه سوي دی داغه کتاب وجود نه پاتې شوی دنیا کې و چې کتابي اوناګه چاپ شوی دی کتاب الاکبه او اونا داغه قدمینوسم موجود دره دا تزيب او تزيب کی ابن حجر لیکلی دي پوهشه وای غلی چې یاده اته د معلوم دی ما چې بل وایا ته څنګه چې مړی او کتابو لاقبه دا کتابو لاقبه سنفه موږ ته زمکه موجود نه دي موجود شوه نه دي قلمینوسم دا غره د پادشي وی طول دا به کله یو پیش کړي کله و بل پیش کړي او کم دی کی کتابو کې راغري دي صفوغه یو کتابو کې چرته یو کتابو صفنه شي خداله یو کتابو صفنه شي خداله مودا دغه کتابونه خي په پوندلو باندې صفه خيو جلد خيو اا او د چته یو کتاب د بدد اغه ظاهرونه د پادمن هو دغه زه خیر مخایل کې خي نو هغه مله مونږ شان کړ ان شاء الله لتاسبو هغه هغه چې مونږه خبره میدان تکو لتعصبوا ده همون گزاره کو باز باز دېته را واده آکه من کرخه پکړ خروار کو نه خلبه پوری خانه چې وې داده موريانو سدي کلی زرمان لتعصبوا من الكتاب دې نه بار چې ګومان وک تاسو په دې د کتاب نام و ما هوا او نیغه د الله دې کتاب خلخ به وې ګوره دا خدای الله ته کتاب کې ویل چیرمه غپشته ره حلال کې هغه مقصد دغه نه یونه د الله دې کتاب نه او وای د یو منیندلا دا طرف نه او نه وی دا الله نه او وای دی په لا باندې درو غو دی خپویږي افترا په نه کانو بنديګار وای وای ګورا ک یو تکلیف پیدا ل دانه پرو خري او من لران غفلاني بابا ویریږي کنه چې دا من دانه 10000 د نخونی د خپل غاله دی دا دا غلط خبر یږي دا خبره نه کوي ندې مناسب ته پادې او بنداش ور کې هغه الله علم د قران او او علم د دین د شریعت او نبو او پیغمبري بیا وای دې خلکو ته چې عباد الله عبادت کوونکې زم ما عباد الله رب دونکو مالا بې د الله نه لیکنه هغه دانوي چې ما رو بل او ما تا وازو کې هغه دانوي جما فون پیش پېش کې لیکن داوي لیکنه شيتاسو ربانين علماء داد عرب نہ دے ربانی داد ربان نہ دے ربان پماند اصلاح انکی شیتا سود ربانی فقہ علماء پویا خدکم ربانی ها غریب القران کے ابن قتیبہ ربانین معنی کړه ربانین چاته وي آ کسان چا اصلاح کې د دا خلقو داقیده او د دا عمل اګم خلق چده خلق د غلطي عقدي اصلاح کي د غلطو اعمالو اصلاح کي عقرباني ايندي وي ها ولیکن ذقونو ربانینا او لیکن شيطاسو علما پويا اصلاح كون کي د خلقو اغه عالم چې با عمل وي خو چې ربانین جوړيږي ار یو ځانته ربانین وي قران د ربان دي مقام کې دوه شرطه وي یو بي ما تعلمون الكتاب او سبب داږي تاسو بس د کوید الله کتاب د الله کتاب بس دکی ال برابر بانی جوړی او چې زدني کا وبما کونتم تدرسون او په سبب د تاسو په نسل کوید الله د کتاب زده زدکی به به داخ درس کې نو قصداریک او بیان دوی کو نواطي ربانی نو کی او د خلکو اس لازم په او چې اسلام په د خلکو نه کې اوسه وایسه دکا نو دا غره هره بانی الله یا مور کوم او خوکم نه کوې تاسوته تا چې اون فرت من بیا اررببان په خدای توبه الله حکم په خدای نه کوي آیا حکم کې تاسوته تا په کوفر که دا حکم کوي چامبی او پرتې په خدایوجد دا په کوپر حکم کوي او په کوپ باند الله حکم نه بعد د دن تو په داغنا تاسو غهې غدون کې الله ته. هو وعد خز الله <سؤال> ميثاق النبین <سؤال> دا یو لسما پلیت تولی عن کتاب الله دا الله دې کتابنا اوریدل حکمنا حکم الله او توکی وعدو کیو بیاد وعده نواوري یاد کا چ واغستان الله وعده د انبیانو نا لما من کتابین اا چ ماده کو تاسو کتاب چتاو سما کتاب درکو نمازن وادا غستې وا وعده تفکمځه کې غسه عالمي ارواح کې یا مې دا هر یو پیغمبرنا دا په ژوند دنیا کې وادا غستې دا په ژوند باندې چې خامخا درکوم تاسو چې کتاب او پیغمبري ربي عراشی تاسو ته رسول پیغمبر ستاسو په حضور کې رسو یو پیغمبرداشي تا او تصدیق اونکه به دا کتابونو چې تاسو ور دي نو چې تاسو باندې پی غمبر راغې اوستاسو د خبرې تصدیق کوي یا پیغمبر غمبر نو تاسو بهسه کوئ لته من نهبي نو داوا چې دا نه دی مله بس منګ یونه خاامغه تاسو مان نهړیه پې غمبربانې وله تن سرون نهوو او خا مغه تاسو به عمداد کوي دغ لا مړ نونته کې د سقيله خا مغاه به پیمان وړی دغ په خبره. او همغه داغه نصرت وکوي امداد او تعاون بهم کوي هر پیغمبر نه می دا واده غسته وا. و ا انبیا نو واده غسته شوی و نظمنن داغې د اموتونو واده غسته شوی و چې حق پرس حالم بیان کړي ورسره نور علما را ل حق پرس داغې تایید وکي او هغه ورستنی علما به د مخکنو خلکو تایید کړي داگه دا, دا خبری منون کی بای او داگه با نسلطم کئی ولی که تا نه نکی او داگه خبر تا نولانده که خلقو تا نبیان خوی انتشار جوړي نا نا نا نا دا با تا داگه خبر منی منک که دا حق پرست و علماء دا خبرو تکراو شروع کی نبیان خدو که دا تاسو نید پوئی ندی وجه نا نبیان زمنگ خلق منی نبیان داگه خدو گر ورشی نا آ حق پرستو سی خبری کری غلطی کړی دي کتابونه ځاپی غلطی کړی را قال ان وی الله کذابتم اقرار تاسو واخستم او هغه ستاسو علازارکم پځی خبره ما ستاسو نا اسلی لوصپل ما ستاسو نا الله پځی باندي لوز واغستیدا ستاسو ن لوز ماستاسو تاسو دومه تونم لوز واغستیدا قالوا نوی طولو انبیاء او اومد اقررنا منگ اقرارو کو او منگ اقرارو اوسم اسم پرس وقت پر اس بیان کئی صحیح طریقی با انو پکار چه عوام داغه تحییدو کی نصرتو کی علماء داغه نصرتو کی قالو نووي منگ اقرارو کو او که چا نصرتو تحیید انکونو دا لعوز ما تیرو را قال نووي الله فشدو گواشی بده خبروانا اوزو سرستا سنیمہ من شایدین ده گوائی کونکو نا زخو گوائی مطاسم گواشه پده خبره چا من بدا خبره منو نصرت بکو ده نصرت رکو آغامیان نصرت ده یو بلکی خو ده مولاسو کم نصرت نکیوه فمن تولا بعد دالک آسو چه واو ری ده پس دینا ده وعدی نا واو ری ده نو هم بیاو ری دینا معلوم چې چه امتنونم وعدا غسته شده ده او سوک چه پس د ده واده نه دو متونو ده انبیاء و نه انبیاء نهولی او متونه کنو ده کسان هم الفاسقون ده ده ما تون که ده د ده اللہ سوک چه ده ده واده نه واوری ده ده اخاق پرسته او نسرته اون که ده غی نو ده د فاسقان گوره اوست ده واده خدامبیا او لاغسته شوی ده نو چې جنگی بدل کې حدیث کې راځي کم صحابه د نبی علی السلام سره دل په جنگ, پا جنگ خود خد کې کم صحابه جنگیدل نو پای کې دیو یو صحابي نوشتا د حضرت خزر علی السلام نوم پکې ولې نشته بعض خلکو کوي چې هغه ژوندې ده نو چې ژوند دې هغه د دې وادي ودی خلاف کړی دی چې نوم نشته خو واده ما ته کړی دا چې ژوند دې وادي موکا کې نو شم سخته موقو ده خودو سخته موقو د خونين سخته موقو د بدل نو چې پدې موقو سختو کې د نبی السلام سره حاضر شې نه دی او الله ته وادا غسه دا لتو اوم منو النبي ولا تنصرنوه يا بي موجودن رشتہ دنیا کې موجود نه دی مړل ځکه موجود نه لري حاضر نه او یا به چ وعده ماته کړی دا خه حاضر دی موجود دی خو په موزه کې موجود, موجود نه دی نو بیا وعده ماته نه الایاذ بالله بیا چې وعده نه ماته نو معلومه دا شوه چې خزر الله سلام ژوندې وي څنګه چې خلک وې نه په دې مقوبه غسه نم بے پا بخاری نم نم وی حضر وی نومبه بوخاری کې باقاعده راغلی و صحابو نوم راځي پیغمبر نوم نه راځي هغه موجود نه دی ورو بعده خلک راغی فتاوی کې لري وی حضرت علی سلام ژوند دی او درې ابو نو پغال غاله دردی او نخیزاده حضرت زکوي چې به کم د یح پک دین واغځي شینکی او نخیزاده چې دیغټه ګوتہ کې سنشتہ او دوکه نشتا دوس په لاس ورکه داسه عادت انخه حاضر نه یعني حاضر 400% نسبت جوړ کړې چې دا نسبت کړې حضرت علي السلام ها او دغه ټا ګوته کې وې او د کې نشته زنانو موې نارینو کتابو کې لیکل دي نو تاو کیو د لیکل دي دا خبره غلطه ده حضرت علي السلام ژوندې نه دنیا نه تللی یو دا دلیل دی حافظ ابن کسير دا سې دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کوو له آغو لوقا نموسا و عیسا حیا کچہ تر علیہ السلام او عیسا علیہ السلام ژوندې نبی علیہ السلام وی کوي موسی علیہ السلام ژوندې او عیسا زما ژوندې وهغه مکلف اوس نه دی کنه په دې مقدس مکه ته تهه موجود نه دی کنه پورته کړل لاچار دی کنه اوس مکلف نه دی اب الله مکلف کیږي چې دنیا دا دې زمکه تدا کشي هغه مقام نه کې چې برضا فاعل الله ولې نو مقصد دا دی چې هغه موجود نه دی یو عیسی السلام په میاو کې ژوند دی په ژوند دی دنیاوی سره وللوم چې پکم کم کې موجود دی خو هغه مرګه لاړه ده نو ټول مل دي ورو د ام نجوزي رساله رجاله المنتظر فی حالات الخزر او هغه پدې کې ټول دلایل را جمع کړی دي په مخدد خزره علیه السلام شاګه دنیا نه دی او هغه وفات دی په تفسیر د سورته کاه بهر موهی دی کړی دي چې ول جمهور علی انه علی انه خزره قدما ټول علما پدې دي چې خزره علیه السلام سره هغه وفات ته بل دې به ان د بیان راځي خو خبره وا دي دې کې قصص الانبیا کې حافظ ابن کسیر دو سوا نلسم صفق کلی کلی خضر علیہ السلام مات اغفات تے او دیرال آجوان دیر فدر یعبون او باللہ چاگتا سے نی درشتا نی تدریشتا نی بیان شا او در یعبون بغار خلیوانی گرزی اگر اللہ در یعبون غارتا نالی او الله اللہ انبیاء علیہ مسلم ہر پیغمبر در قوم او دومت د فیدی در دا پار دالی کله د یا پغارې راځي د دې کې لري دا زخل کو خبري او بل انبيام سپکې او ټول انبياله مسند دنیا نه تري دي په جوند دنیاوي سره دا اگر نشته موجود نه دي یو د يحيى د صلवते عيسى عليه السلام نه پغې غیر غير دين الله اب دین د الله نه د لټې بلته دي که بل او ګړه هاوي یو ځل شیخ القران الله دې په رحمتونو لګي ما و غرغشتو بابا جی بانی رساله اولی کلا آغا اشتر روزا ما استازو یه سور روزا دیو کتابونی کتابو لی که چی شو ما جایز ده سلویختی ده جمیش پدا جایز ده ما آغا تخطو لی که عدبان چه استاز خلط تریکل کری ریخ پلی دا غنه واپس شه نیزه دې رد وکم واپس یې ماته دا غه خط جواب راغې الانتصار لسنت سید عبدالبرک دا خطونه ټول شای شوی زمنګ شیخ آخور خطونه دا غاغه خپل دا غاټوله شای کړی الانتصار کې واپس یې کې ماته دا باباجی تره نه خط راغې چې نا ٹھیک ده کې خدی کو خراب دی خرد ملکہ رات ال وږي که ځمړ شم نو بیا وږي ما دا ما د پسې وږي وې بیا خاتولیکا چې بابا دې ٹھیک ده قسم مخې مور نو بیا قسم مخې مور شوم دا مال خچاک ګرنټی نه داغسته قسم مخې استانې مور شوم او دغه سپادشي لږه ورته سږ جواب کومه په او زه واپس نه کومه بس ما قلم روانسته او ما دا هغه خبرو چې شوم بايي غلیکلې دا غلطه ده بددته دا سول ویختي دا شی زونه چاګه کم نکلو حواشی له دولیا پوداغه جایز دماجدا غلط ده یو ګوبل جوړ شو دغه خپل استاد عاقد ده خپل استاد عاقد ده خلاف کړی دی او د استاد نه یو ګوبل جوړ شو ها ما ما تشاوي وای ما وی اغا د خپل استاد عاقد ده ورغشتو بابا جی د خپل استاد عاقد ده د رشید احمد غنگوی رحمه الله هغه دی اووب عایم دی اوغ په خپله فتاول کې کلي دی چې شما سلویختی کلیزا دا, دا بدعاتو ببدو نهدي او د دا جایز دي نو هغه د خپل استاد ې مخالفت کی. نزه د استاد د استاد د خبرې عاقیم د خبرېم د د خپل استاد د خبرېې. هغه نګورې چې تا د دیوب د عااللی خلاف کی دی. او ما چې دا خلاف و دن کی کره ده چاگه غلط خبر لکلی ده نماتا آقوی او اغا چه دا دیوبند دا عالم د خپل استاد نه خلاف که نواتا سوک آقو نووی بیا چه جواب نو کره ما تا او بدو ام دا چه دا سی شکر نا دا دا پلا را آق دا د استاد آق ده حضرت ابراهیم علیہ السلام ولی دا آزر آقو ها؟ او دا خلاف کئی بیا دا رنگی امام یوسف او امام محمد امام ابو حنیفه ولې عاقری خلاف علی بی یوسف رضی الله عنه کوي خلاف علی محمد هغه د خدایان بیا خلاف کوي نه خلاف چې یو مسله را شو ده کې بیا خدای ټول خلاف د عاق عاقری بیا کله چې صحیح خبره کې حق خبره کوي نو عاقری د استاد نه عاقری د خپل حقوم نه عاقری دا یو لوی مسله جوړه اله صحیح خبره کې بیا ابو ابراهیم علیہ السلام د پلان ناقد وي ورته پلان خلاف وکړی دی کنه افا غیر دین الله ولی اوسره غلط خبره کوي ولی اوسره غلط کتاب لیکي چاغه په سو کتابونه کوي او خبره راتګ نه دی روړه افا غیره کو ته اکه نو حقیقت هغه ولی خلاف د په خانو او د مشران علماو کوي افا غیر دین الله عبید دین الله د لټه بل طریقا الله له کتابدار دی اوس چې په اسمانو کې روزمو که په خوخه یو کوزو ته لا لا تری ټول بالا ته واپس کولې شي اې که په خوخه یو کوزو د الله تابعدارې بهونکو ته تابعداري شروند الله تابعداري نکولا ځکه هغه وېرو انا دب کومه اعلی په خوخه نه کولا خو په واخ د مجبورۍ کې بیا کړې ده چې کله عذاب لیدل نه به چې ده کنه ده امنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بی بنو اسرائیل وانا یا المسلمین زو سمتابدار مجبورہ دیو جینا مجبورہ دی کسوک و, و ایزا رکبو فی الفلک دعو اللہ مخلصین لہو الدین مشرکین انبیاء اللہ مانا فا مجبورہ دیو او آیا منگی مانوڑے پالاو پائی کتاب چلاری گریشوی پی براہیم علیہ السلام پی اسماعیل پیسا پی عقب علیہ السلام بانے والا زباد پاولاد از پائی کتاب انو جور گریشوی موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تھا انور انبیاء او تا طرف طرف دارے گینا لا نفرد رقو جدائینو کمنگا فمیند یوتنگیر انبیاء او نا او منگی لہو خاز غطہ مسلمون تابدار موحدون ومیاب تا غی چا چې اولو طولا بغېره اسلام بغېره اسلام نه دینن بله طریقه چې د اسلام نه علاوه بله طریقه لټې ها ها په دغه اسلام کې چې د ځان ته مسلمان وې ز مسلمانې ما او د اسلام په حالت کې د بله طریقه لټې دین دوانو د دی شیکانو د انګریزان د يهودیا نو نو فل يقبل چرې قبول وبن کېشي دا غنه دا طریقه داغه طریقته نقبليږي او خپله نقبليږي هغه سم قدرت طریقه ده نقبليږي دا, دا غنه هيڅ عمل کدي دي ایمان عملم کوي کدي دي اسلام عملم کوي اې دې اسلام په طریقه یو عمل کوي خود بلچا غیر د اسلام نه بلې طریقې تابع دي نو داغه تعالی نقبلي ولی داغه عقیده غلطه شوه ده نو چې عقیده غلطه شو اسلام خو به ځان مسلمان وای په طریقې غلطې کوي طریقې غلطې کوي نو هغه ته نق... او سمځاو ته مو مسلمان نه یو شوباخوري جمعه کوي منقطه د غیر الله خوري هغه لوړی رمضان شه غیر الله ته وي نو ته څنګه ځان مسلمان یې وي ځان ته مسلمان او لټې بلې طریقې نفلای یقبلا دغه هیڅ څه ایسه طریقې نه قبليږي اوس پوه شئ نو اڅه چې موږ چې زه مسلمان یو او هوای بده په آخرت کې موږ له خاصرین تاوانیا ونه شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحم الله داغه دا غدا واقعات موږ بیانو په تورې عبرت دي په تورې نصيحت دي په تورې داسې واقعیات دي چې ته یوځه تلل شوګیر شونو تبعه کومه طریقې اختیارې هویزه علم به عالم دیر میدان تا حملې زو علاقه تا دغه جماعت یې د تیرې کله 59 مې وکړو را سلوړ پرند چداکلم نو د خان حاکم او لال قلعه کې د خپل دفتر او خپل ځای ها هغه وی چې نه سپسر به ځای مالې راخلا زاد لازم موږ د نلالو او چې د نلال شاه کسان ما سره و چې ته یوازې لار شاه حاکم سپسر به مالې راخلا حاکم صاحب ستنه لالوم له شرکه شناستو سپزمکه او د تا کېغان لګیدلی وشد حاکم ناسکو او ما سلام پېښ حاکم زمو سلام وعليک السلام و علیکم سلامونه وې ها بزکه ناستو وې ما ته وی چې ته دې ملته څنګه راغلې ولې او وې ما ز او د علاقه د پاکستانو دا او که دا کا دیر د پاکستانی سنی د ز به تهپور د پوټیکلیژن نه وکم چې دا پاکستانی بیا پهزن نه راځ پوه شو چېګ دا پوټلیژن ته دسه تعلقدار دی یا سرهشتهدار دی و کې دا کوم ځکه زمانه مخک او کستانو زما ته تونو وړ چې د دا دا و یوغ چ ته دهغ چې دا خو زما ول خلک مع دی د چې دا خبرې کې بیا او زما معی خراببي. چې بیاونې او تووارو سره مخ کې ما وجود کې او ته بیان زما اورېده شا غته وې ما ته وښځم تاکم ته کې تاکم بیاون نو او کړو دادې داد خنډی کړی زما په دې ملک په علاقہ کې پدیر کې دادې خنډی کړی دا تا ننو پچا وې ما وې ما خدا خبره پدیر دی کې او کړو چې د دې ملک د دې علاقې حاكم او ملیان نه قران منه نه حدیث منه ما دا خبره کړه ده حاكم مخکدا خبره کول سه آسان کړی وای حاکم حاكم سے ما دا خبره کړی سا دا چې او حاکم د دې دېګ اګانو قران نه حدیث من وای ما دې څه کاپریم وای ما چې دا پاتوت پزان په خپل وله غوا ز مفتینیم او دا خبره کړی ها وای ما ته وی چې څنګه زنه وې ماته ځکه نه مانی چې ما په دې درو وروزه چې چاپېره بیان نه د قران او د حدیث نه کړی دي او ته دا خبرستا خې نه خو قران او د حدیث نه نه کړی دي ته که خبره میکړې باید له سندا کړې نه میوټو حقوق ته نه میقتدار حقوق ته نه میستانو ما غسته ما دا خبره کړې او ته دا خبره خنه ده ته په خپل وېچې نه قران منه او حدیث منه وې چې زموږ له خبره بو شو کړې ما چې ده اچکینا چاپله کسانو ګرځول مولیان را له مخلوق راي نو има وې زه غواړم دا چت سه په گردم ګرځم چې ته لا جمع کې ما ته بیا غوښم کار دي خلک اجازه ما کو مولیان هوشه مناظرې ماشد اغه ما چې مناظرې مقابله مونږ کو سیبا خو مونږ سی ليو سالس پکار دي زو زموږه سیدا هغه به زموږه خبره سیدا او به د جوړي خو, خو خیا دیو په ما چې سیبا سالس برپړې ده خو ته سالس هي کړه زموږه تاسو سالسی مننه مودا هوستا قوم دې تاراغ دی, دی, دی, دی, دی او سالس سالس به سالسی منې خو ګوره یا ساته دې کې به تاسو خپل حاکمیت بیان کې په سالسه کې تبې سالسه اصل د باون مباونه پدې مليانو کینو ګوره بیا سالسستانه ستا وجه دا ډیر اخاله چې مليانو لاله ایوب کې او چت چې جوړ دې د سنتونو په پس پدې جامو دوه رات ما چې کینە خبر از ما ده خبر نشور شو حاکم زادہ وخته ما بیان کړی د دې خبرو دا خبر شوور شو دا پد نشته خبر از وکم وای ما ور تووی امولیان تو, امو تو ناسو حاکم سیبو وای ما چې بهتر دا بلومبه يو سو خبر لا سره لکی حاکم سیپته میوی چې بالکل یو بد خبر لکی چې کام بهتر دین با ادیانو کې کم دین دے دین اسلام به ما چې وډیکا دین اسلام د چاې کار کولې شو به ما چې قران کې الله ان الدین عند الله الاسلام ومَن یبتغی غیر اسلامی دیناً فلا یقبل منه دیم دا چې پیغمبر موږ ته دین کامل کړی دی به د دنیا نه تللی دی اليوم اکملت لکم دینکم اطمئنوا دا به سره وډی کوي به ټیک شو ایم وډیکا دریم دا چنېبی عليه الصلاه والسلام موږ ته طریقي هغه مکمل کړی دی په کم دین چې الله هغه علی گله او سنت طریقي دین قران او هغه بالکل کامل کړی په دنیا نن نه دی او چې داغه د طریقین علاوه څو بل طریقې اولټي نو فل یقبله منهمه آیاتو دوستو او مې یب ته غیر اسلام دینن دغه د نه دغه د طریقین نه بل طریقې څو اولټي خداګنه خو قبرګي نو دے تاوان دي اترې خبرې ما چولېږي بالکل او ما زده پوس کوم د دې مليانو ستانم توه صالح شه په دې دی کامل دین کې او په دین اسلام کې دامه توغه وي چې تاسو د کم ولي آلته سوني بابا مشهور دي کنه چې ها سوني بابا ار څه دي داغه پونم چې داخله اوس خاطر مشوي دی الله فضل کرے دی نا دا منختي شکراني دې پونم جایز وي چې دا کې پیش کوي او دا نه خوري دا, دا, دا حرام دی او دې ته حلال او ته حلال وای او کي حلال قران دې ته اوځه حرامه ویل دا په دی دین اسلام کې او په دې کتاب کې او کي تا دې علماء ته پیش کوي دا حرام نه چورل او ته حلال وای په مالوږي کې جواب حاكم سره ملياو ته جوابو کوي غلي شو جواب چرته او جذبا تاسو یې ما چې چب ماته ته مخې ویل په دباو نه کې موجوده خبرې دی اوس زه ما خبره دا, دی خبر دا, دا چې نبی عليه السلام موږ د هغه متبيین هیوي خبره مې ده چې کولا حسر کې دا, دا, دا چې دیو د سنتونو نه د د د دعا نه دعا از من منو خوچ ادا کم ہے اد دی چې په جمع بانده نبی علیه صلی اللہ و سلام دی سنت و نپس دا گرده دلے دی او پدی ہے اد دعا کرده دی دی ما تا پدی کامل دین کې او خی قرآن کے ری او خی حدیث کے ری او کامل دین اسلام کې دی ما تا او په پدی دی صحابی قول پیش د پیغمبر قول د پیش کی لس لک نبی علیه سلام اللہ و سلام مزونہ کری دی اغ حکه موباله دوانه دا کړی د سنتو نه یو یو خبره مې کولا حاکم سه ملیاون ته وی جواب جواب چرته سوخه پیداغرو بو اوس اوسره جواب نو ویجه زبتاو سره پوښمه تاسو توروبای باندې اسه تاسو وایې دی وې ما چې سید دا خبره باندې کې کې ته ته ملوته بس حالې دلته کې ته حاکم نه اونسه بیا خپل حاکمیت کاو دا ټول خبره وشوي حاکم سے ها دیکھ کی چہ را ل ماتیو چیوشتوی ماچ استا چہ نسک و چوالے و ماچہ تر پیغمبر دشمنی د شونه تو چې زو دښمن نیمه زه دې و ماچه ما سلام پېش ک اسسلام علیکم تاوالے سلام و علیکم ما حبله خبره نو ما ماو پیغمبري سلام پیش کړي و یزر پاسد و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو اوس و اوس بیس بی کې دوره واه پس به کوم چې دوره واه پس تا جواب واه تا جواب <ساس> <ساس> راکړه ا داسې سره داسې شخصیت ته الله دې په رحمتونو ورېږي ها آیته ډیرو غوسه شو پاسه گی اغي اغي حاکم سی په کورسې نه کوشو ماتوي چې دا سیبا عجيبه دا ور د دین دی او د دین بیانې تاسو په دلایل پېښ کړېسته زما ذهن واغسته تا دې ځان ته موليان هولې د دین د بیان د دین څه وي مال چې څه با زموږ د دې فرق ده دي چې ته بیانې نه بیانې زموږ پلار مولانو زمانی کوم مولانو ما چې علم وکړو د علماو نه ما کتابونه سټډي ما اوکه ته د نو دین هغه چې کوم قران, سنت قرآن سنت او سنت کې او ما د قران او سنت زکري او د دی دې دین هغه ته ودې پلاران او مشران علما دي چې زده ته استادانو شویل او پلاړوونکو اغلی دلی دی اوغی کتری دی اقدی به دقت دیند اوغی خوړلی دی د دې مشران هم دغه څلونه خوړل د ماګه شخوری سکي نو دوی وجهمن پلا ورو نکي سکیوری به دقت دی او زوی هم چې قران سو چې ویډ دقت دیند ها اګه زما رقدر وک بیا او بیای ما سره کسان که چې اسنه پلا له سو کینې دا مولای دې ناکاره دی یا چې بدمعش او یا داسه سمشو چې ما سره په کې کسان که چک درې پوره چې سوو تاسوونو اللہ دا چې الله به ان لننصروا رسلنا والذین آمنوا فی الحیات کوم او ګورو مسالم پیش کړه حاکمتم ورسیده مليانو تم ورسیده عوام تم ورسیده او الله رسکه محفوظهونکو دا داس کتاب دی او چې چا په سیند لري غدره لاسه چونه وي او اخلاص په کې چره په شاګنی निजामه په طریقه یې باندې زی او کنه مقصد د لالچ وی روړو په شابهاتې بيګي چې مدرسه دا او پیسې دي او چند دي او غذادي خوراکونه لري بیا څه نشته دا نو ماده یا پیشګړو و مَن يَبْتَغِ اللّٰهَ فِرَحْمَتَهُ نُورِهِ دا غا تذکریه مونږ نه کو و مَن يَبْتَغِ الْإِسْلَامَ دِينَاً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کَیْفَ یَأذِ اللهُ قَوْمًا دُرُسُما پليتیوا ارتداد ان دیند د دین مرتب کېدل سرنګ با توفیق ورکه الله یا قوم تا چاې کفر کو پزیمان پننه او اقرار وکه چې بشک پیغمبر دې شیا او راغری ادد الله پاکانیت پیغمبر الله توفیق نور کې قوم ظالمانو تا دا کسان سزا ده دی زاده چې په دې لعنت ده الله دې تو فرشتو دې خلق و غوند او ګړه چې مرتض شاو خاو تا پته دا چې دا جماعت حقانی دې دا قران سیدي دې جماعت عقدت او بیا صدد دینا دی مرتبس نورو تلال نولائی نو کا یزاهم انہ علیہم لا نتلائی والملائی کا دی دی لگواری خیال کوئی تو لباو آوامو و الناس اجمعین دی جماعت کے کمخو بی ہوئے پدی که من توحیر ذکرے پدی که من قرآن ذکرے پدی که من اقیدت ذکرے دا پدی کې من سنر ذکرے دے او بیا من دا پرید دنیا دا اغرازو لالو چونو پار نورو تزو دا خیانت نه لانت لعنت په مونږ نه راځي خه هميشه وي پدې کې نه بس په کې ژوند نه اینا عذاب او نه پدې تمونو ترکه شي مگره کسان چاې توبه وکلا پسې به باندې د عملو ته به دوه شرطه یو توبه او دوی مو اصله عملي صحیح که بهشکه الله دې بششتونه ګمیربانه ان الذين بشکا کسان چې کفر وکوه پسې مار پننه ثم ازدادوا بیاذات کوفر لره کلک شپوکو پر همیشوادې کو چې یې قبول باندې کیشي توبه داغه دا حالت کې او دا کسان او مغالون د دې ان اللذین داغه توبه نه قبل کیږي بیا پی ورځه توبه توبه توبه نه قبل کیږي چې یې قبول په وختمر کې یا چې یې قبول باندې کیشي توبه داغه په وخت عذاب کې چې عذاب شروع شي بیا بیا توبه نه یا چ قه به نکې تو بدار پقیامت کې قیت کے بیا تو ب کار نه کوئ او لای کا دا کسانودون دا کومرانانه په وخت د مې عذاب چې داشي برې نوبه نه قبل قبلی دی د فرون به قونه شوي وه نووی نمبر ای یاد ی نس کې او چې عذاب شروع شو نو بیا نه قبلېږي لکه سهې مومن آیات نمبر سر وریا ف یا کو ی نفا ایمانو لما را اور اسنا و اسنا بیا پیدا ون کړل ان الذين بشكاکسان چ کفر او کومرو شو اعلان کوفر او قبول بنېږي یو داغه د کواله د زمکه اگر کی فدیه ورکی پای د اخلاصولو قبول بنېشي دا کسان ته د عذاب دي تناک انبوغ دي د لا سوکیم دادی ترغیب ورکه قران تمارا. مالو لګوا اپ قران یو لګوا بدی نیو چې د رستم پاتیشی جنت ته لاله شي چره نشه رسه ده جنتا بر سیوتی دوری منصور کی مانا کره بر جنت چره او بن رسه گی جنتا نیکه داتر دی چه خرچ کئی داغمان نا چه ستاسو سرمی نا دا بہتر مال دی نئی خرچ کره رو جنتا نشه رسه ده علم نمی لاویگی سبولالا روم زکوه هر څه داری صرف کن در راهو لنتنا للبوا را حتا تنفقو هر شی شی دا الله پلار کې الګوا الوب جنت ترسیږي کده ووټي وزد کیږي کده چیو کودو بو کده کپلو کده پیسو دا ور کا څه وزد کیږي اوا غاچ هر څه کوي تاسو شین نبی شکا الله لري پایبانې پویا کل او چې څه خرج کړ نو الله زبانه په اخلاص ځان کې پیدا کا ان شا الله په دې درس کې وځه پزان هم لوګوم په دې قران به هم په دې درس باندې ملګرو به هم لوګوم کل توامه کاله حلل بنی اسرائیل ما حرم اسرائیل دا جال سم په ليتي پام بیا او درو جوړور يهود وی چې ته یلا ز پیغمبران ها ما نما نو ټیګ د څنګه پیغمبران باندې اخو هغه پیغمبرانو چې دو وغه حرام کړي وي اوزان خو حرمت نه په دا وغه زانه حرمت راوستیو دا پام بیاو ضروري نه نه اغه وغه حرام کړي نه وي اغه په ځان بند کړي وي د وجې د علاج نه لکه اوس مال شینیخه نه ده مال مالګه نه ده نو زه مالګه ما بر فشار ده مالګه ده نو حرامه شو حرامو خو نه ده حلال ده خو ما په ځان بند کړي د وجې د سنه ده بیماره اینا نو کما استعمال اوما دارنگی چینی شکر والله خواهر ده نو آغا حرامه کره نده نو یو خرمت لغوی ده پا معنی ده بندوالی سرا و حرم نا علیه المراج او بند کریمونگ پدبانه پیدا نورو خوزو یا یو هن نبی لیمت و حرمو ولی بنده دانه چه اغا حرمت نده و اغا بندوالی پزان ده گبین لسی بنده کړی و د هغه حرم نو یاکوب علیہ السلام بیمار او ارق النساء بیمار و د غټو ساروی غخه خنوه هغه زمانه کې و خانو لو په ځان د غخه بند کړی و د وجد بیمارې نه ځکه ډاکټرانو ورته ویل اوسم ډاکټرانو یې غټه غخه باندې غټه غخه مو کړه دا مو کړه ور مو کړه نن غټه غخه بند کړی د کوه کم نه غټ ګدانې شینو نو دا نشا غي حرام کړی وی ټول حلال <سؤال> د فرد بنی اسرایلو مګل حلال نو واغ چ بند کړو یاکوب اسلام السلام په خپل ځان د وجد بمارینا من قبل پخوا داسلو تورات نه کولا فاو تورات د پتورات اولله کتا سوای چې حرام کړی وی نو ولله کنا تورات وي پای کې کمزې کیلي کې دازو رښتینی او فارس خو جایزې پرې صبح کې نبي عليه الصلاه والسلام خپل پاریس کړی و چا چې جوړ کله باندې درو فز دینا خدا کا ساندي ظالمان وایر شاوید یالله تابیشی د دین د ابراهیم السلام چې کلک په توحید باندې والاړو او ابراهیم علی السلام د مشرکینو نا 13 سال سم په تقدیم القبلہ ان اول بشکا والکور چې جوړ جو کړي شوی ده په خلقو د عبادت ته لِلناسِ لِعبادتِ الناسِ د عبادت د پاره جوړه الله د لمنبوزی بار بار لِلذي خامها کورده په بکه ته مکه د مکې نه تعبیر په بکه سره کړي دا ځکه چې بکه یبوکو په ماننه د سرکته کورو سروازي او د مکې ته په کزه چې التا د لولو خلقو سونه نه یو کزنانه کباڅه یو کګدا په سر کته کیالتا رزق او تباکو مبارک ان چې د خیره دکړې شوې ده او سبب ده یی د ذاته ز د مخلوقات آل ثديدو خلکو ته په هدایت وشي ډیرو خلکو ماتې وي چې تاسو خبره ما په مکه کې وماله ما څنګه دې وماله سیبه ویجیبه چې څوک کار دې کاو شرک او ما ز پښې بیان سیوي د منګو څالخه د عزیزک هغه په شر دې زوله شولې کدا سبب ده جن نماز نزدې کاو شرک حرام ممنوع وېمال دې <میدت> بل خبره نه کې خوشحال به او ممنون انمې کار غلط کوي خلک زکار ادارت کوي او نو د دې لو خلکو د پاره سببو ګرځې د هدايت فيه آيات بینات بدیک تلای الواجه یو د هغه نزدې د ابراهیم علی السلام مقام ابراهیم پای کې داغه ګټه دا چې پاغه ګټه بیت الله غه جوړ کړو او پاغه ګټه باندې داغه دوه په نشانات تي اا سوچ دندشاغه دا په امان باندې خاز الله الله پخلقو حج بیت الله پایچا چې طاقت راشيږي د بیت الله ته سبیل ته لوړلاتلو پایچا حج لازم دی چتلېشي اوراتلېشي او د دوی راتلو پر دوره خرچه کول وی چې دا, دا, دا, دا غي هغه بچی په خرچه ته در حد داغه پوري دا او رسول شي نو په د حج لازم دی خام او کچا باندې حج لازم او حج ونه کو او د مر شو نو په دین د يهودیت مر شو آیا په دین د نسغه نیت مرشه ومان کفرا چاچ کفر کو ورکو بشک الله دې پروا د مخلوق د عبادت نام کفر د حج نه انکار وکړه دا پنځل د سما ای ازل ورکو اس موليانته او ای کتاب بیا ولی کفر کوی کو پایتونو د الله الله حاضر نه پاس وکم کار کوی پنځل لسم پرې ته اخیری دا, دا الله د کتاب نه بندو خلق بندول منکول یا کتاب وایو موليانو ولی بندوې خلق د الله کتاب نه سبیل اللہ د الله د کتاب نوم دی منکول مولی سیپ کئ منکول پیران کئ منکول ناقار خلق کئ سوره توبه سنودر شمایات کتابدا شی یا ایه اللذین امنو ان کثیر من الاحبار والروان کایا اکلونا اموال الناس بالباطل خلق منکوه یسدونا عن سبیل الله اولوی معنی دشه دقران څوک ده شیطان لا اکو دنا اللهم صراط مستقیم دند زاده شیطان دشه جوړ کړی دی د دې د قصې مقابله کلارو کناسته خلق منه کوي به معنی آ سوچې معنی نور نټېد ولار شملہ کور کې دکا التلاجه خدمت او کا خرچ او کا واخلو قران دې چیګې دي دورې دي آ سوچې معنی نور اونټو نټې او تاسو شوه دا خبره انونکی خپه اے او نه دی الله نه خبردار نه تاسو کې کوي الله غواړی خبردانځي الله نه خبر دی ستادار کار نه لا خبر دی ویني اے مؤمنانو کو تاسو منل دی وټل دا کسام نو چور کړی شو دی کتاب واپس به کې تاسو را په دې مان ساسو نو کوفر دا ک تاسو دا غا انکار موليان دن نه لا وی شي او دا غلطو پتا به شي ویني منې موږ او وای ری کنا و القرآن موږ ته ویلي ترغیب اتباع پیغمبرتا وقایته کوم څنګه کوفر کوي تاسو حال داري چلوستېږي پتاسو آیاتو نه الله وپیکم رسول او پتاسو کې پیغمبر د الله دی ګوره دلیل پیدا چې چالا بدلیانو لا حنو چاغې کده سپورګرام جوړي سجلسې یو کورسې خالی بریدي وي په دې کې ناسته پیغمبره بلغه حاضر دی وفیکوم رسول فتاسو کہ پیغمبر د الله دی نو پیغمبره حاضر و نازل کړه نو کرسی خالی پاته ده د چوکورسی خالی ده ځاله چې پیغمبر حاضر دی له په مسله بیا ته سنده ودرې کې پیغمبر حاضر دی هغه مخه منځو کې کړه نو کته اوته و ته رسوله ا شریده شر جوړه ته شر نه جوړې ځاله مچ تا کرسی سیخې ده ولې پیغمبر دی له او پیغمبر موجود دی دا هغه وخت کی چې پیغمبر موجود وو اوس پیغمبر موجود نه دی او دنیا نه تر دی یا وپی کوم رسول او تاسو کې سنت دا پیغمبر دی او دا پیغمبر سنت دی دا هغه طریق دی ها او کو څوک چې پیغمبر موجود دے دی نو د دی قرآن آیات به څنګه جواب کې څنګه معنا به کې سورۃ انفال لواله ما کان اللہو لیعذبوم و انت فیم الله اللہ چه عذاب ورکی دی خلکتا چه تپدیکی موجود چه پیغمبر تسو پوری موجودی نزجا نزجا سزانور کم دیلالا دری در شمایت دی تین تیس نهم پارا صورت انفال ما کان اللہو لیعذبوم ندی الله چه عذاب ورکی دی خلکتا و انت چه تپدیکی موجود موجود نو چه تا موجودی، نو زه عذاب نورکو ما، سو پور پیغمبر پا مکه که موجودو نو ها مذاب نورکاو. قصالی پی نراد لها، مصیبتونو پی دیر آق نراد دنم. چه مدینی تلا، نو بیا پی مصیبتونو نراد. یو، دا کتو پیغمبر موجود ده کنه دا اللہ واده نو دا سیلابو چې دا دوتر پی ریلال کې که یاولو، کلی یاولو. دا اول چه پیغمبر موجود دن الله و 포 ټول دنیا کړونه راغله وټوډه دنیا یې نیولې وا نو ونه چې پیغمبر موجود نه ټوډه دنیا ل دا سزا دا خدا الله بیا دروغ وي چې پیغمبر موجوده سزاګان ټوډه دنیا ته ور کړی یادا زلزلې زمغه په دې ملکونو رالی په بنگلاديش رالی په نورو ملکونو ها جزيرو باندې وبړاله چې پیغمبر موجود نه دا مزا بیا معلومه دا شو چې پیغمبر موجود نه دی تاریخی کبیر کې امام بخاری اول جل دو در صفه کې لکلي قسم اول کې اغه و امام بخاری وې کانا امانانه علی عز رسول الله صلی الله علیه وسلم ذعذاب د نراتلو د نبی علی سلام په زمانه کې دو وجوي یو ها د پیغمبر وجود او ته مو او د استغفاره و وما کان الله معذبهم په هم ستا پیرونونه نه د الله عذا بورکوونې دا چې دی بخ نه واري یو ستا وجود او بل بخ نه ده ما پهخاری و اهدوما روفیا ما یو دغ دوونه پورته شو چا وجود د پیغامبر دی بقیل او بلبات لې چې استفار دی چې سوپورې استفارې اذا بللهلوور کوئ پی غبرخ موجود نري. او چې کله دا قوم نه استغفار ماده ختمه شو نبی الله عزا برکۍ الله زره همږي زمونږ په دې ملکونو باندې حالات د صدا روان دي دې استغفار او دین ماده کم شوې دا بهای او د زور او خیانتونو د کو د شرکیاتو حالاتونو روان دي اسنه چې عذاب رانی شي دا دا معنا ده دا دانه چې دا پیغمبر موجود او حاضر او ناظر ده وما یا تسم بالله شاشه منګرول ګولا د الله کتابو چاچ منغول د الله کتاب لو ګولا نفقذو دیا ال الصراط المستقیم تحقیق سرا توفیق ورکه شدل لا په طرف دلانه نیغه دل دې مضبوط شو پنه غدا دې مضبوط کما صورت زخروف کوم راځي و میا تسم بالله فوبیا تسم بالله چاچ منغول لو ګولا د الله کتاب نفقذ هدیا الا صراط المستقیم استموی دا څه وکړه و میا تسم چا شمنګرلو غوا د الله په کتاب راغتل الله سمکه وښا د په کتاب شمنګرلو مضبوط شو او الله به توفیق ورکوې په دې ځای باندې هغه دوی میسا چې په کې اثبات د رسالت او هغه 15 پلټي د اعلی کتابو د انکار او علماو دا میا نو هغه بیان شل منت تفریدا هغه ونه نور نشاله ان شاء الله وروسته وایي دوهوکای که روسو بیا مونته وخه نه ملایيږي د بازه حاجتونه جوړو تدونه الله ټول ولا هغه حاجتونه سره زم مل حاجتونه الله ستانه بغیر پرڅوک حاجت پوره کول وانه نشته زموږه حاجتونه دي مشکلات دي اوسه موده ده سوالو که دلته کې راځي کوړونه کیوري ارزونه کی هغه یوري الله زمونګو داغي ټول حاجتونه دي مشکلات دي تکالیف دي کوډونو کې او کاروبارونو کې یا الله موږ په خیر او برکت واچو چا به چې بار دي دا چارونه بار دي الته کارونه نه کیږي کاروئي کاغزي کاروایان نه سمي ګل الله هغه کاغزي کاروایانې هغه کا او الله په نوکروي کا په خنوکروي کا الله خیر ها حلال پیسې او لوړکا ده حرام او نمنګ او ټوله غي بچکا زمنګ بچی دي زمنګ شاګردان دي زمنګ ملګری دي بار ملکونو کېونه دواګان غواړي ازو څو قسم تکالیف دي الله تکالیف اوره ختم کا چې دا چا په چینښتا الله صالحا نیکمل بچو لوړکا او باز بيماران دي په کټونو پراتی دي الله ته لوشحتونه ورکا چاته هر قسم مشکلات دي الله زمنګ او دا غي د مشكلات څخه خبري الله زمو په حال رحم وکړه